Niin, neljä nolla. Anna, anna kakku, anna sakkua, saakka. Ja yritti nostaa sillä. Ja punalankku ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä valo. Yksinkertaisesti kiitän pelaajia taistelivat elinomaksassa. Yeah, uh, uh, is... Kuten tuolla meidän Raita-Mapakin otsakkeissa ja kaikissa tämmöisissä lukee, niin... Podcast on vahvasti turkulainen. Se tarkoittaa sitä, että me tietenkin keskitytään hieman enemmän Turun palloseuraa. Toivotan tässä tutkaparikseni jälleen tervetulleeksi Miika Laineen mukaan, jonka kanssa nyt tässä analysoidaan. Joo, kiitos. Flunssaisen Miika Laine, että on vähän kurkkukäheä, mutta tuota, toivon mukaan kestää. En tiedä, mistä on tullut tämmöinen, mutta kuulemaan taas liikkeellä tämmöistä pientä flunssaa. Se on kuulemma se kausi päällä, vähän niin kuin kiekkokauden alkuun merkkaa aina, että kyllä jotain, jotain lensua aina pukkaa jossain kohtaa. Mutta tota, tosiaan niin meillä on tässä on pieniä aikataulun difficultteja, niin tota, nyt sitten vedetään yhteen tässä nämä Tepsin neljä ensimmäistä peliä. Sikäli hyvä, että ei pelejä on enempää kerinnyt olemaan, niin ei ihan mieletöntä, mieletöntä romaani tarvitse niistä vedellä. Mutta tota, puhut, heitetään nyt kuitenkin tästä päällimmäisiä fiiliksiä, niin kausi alkoi tosiaan Espoossa. 4-3 jatkoajalla tukkaan siellä, mitä sä tykkäsit siitä pelistä yleisesti ottaen? No, tepsi ei oikein siinä, että kyllä tota no, niin plussi oli niskan päällä alusta saakka mitä nyt oikeastaan sit muistaa, niin, niin, tota noin, niin pari hieno maali Tepsi sai aika ja tavallaan niin kuin sit pystyi viemään se sinne jatkoajalle ja Norren oli erittäin hyvä siinä pelissä, että Norrenan Noren ansio oikeastaan oli oikeastaan, että Tepsi sen, pelisti sen pisteen, tai meinais olla sekin sit jo vähän. Sinne ei hirveän paljon ollut enää jäljellä, kun Tepsi sen kolmeen kolmeen tasootti jos oikein muistaa. Virtala teki maaliin. Oliko näin? Ää, en muista en tarkkaan maalin, Virtala teki kyllä maalin. Joo. Se teki, teki se, Joo, Virtala teki sen kolmannen, kyllä. Joo. Niin tota, se oli jo varsinkin eka eräni. Muistan sen, että kyllä se näytti ihan hirveältä se hyökkäyksen rakenteella ja muuta. Et plussa silloin syvältä karvaamalla käytännössä Tepsin ja aika sekasi. Ja Norre piti kyllä pystys loistavasti. Et nyt tavallaan on mietitytään tässä, niin kuin sullekin sanoi tuossa viimeksi, viimeksi, kun peliä katottiin kimpas, niin että et, et, vähän niin kuin tuli jopa vähän niin kuin kaduttanut se, että meni, meni sitä Norrena niin paljon tai silleen dumaamaan siinä mun jatkojen kausien mutta tota, onneksi jätin sen takaportin auki, että hän saattaa ehtiä parempaan pelikuntoon kaudella, niin onhan sen ihan eri mies siellä maalilla kuin tota noin, mitä harjoituspeleissä. Mm. että et ehtii kakkoskiekkoihin, mä veikkaan, että se on se kesken kuntoisuus lopulta, että se oli pelaa sitten kuntoon Joo, ja no tietyllä tapaa voi olla vähän selkeä että kokenut Norena niin varmaan vähän syttyvästi, että kun ihan pelit kyseessä, et... Mitä vielä nyt Norennast, kun tähän kohtaan puhutaan, niin antoi todella hienon syötön esimerkiksi siinä s -pottelussa. Se oli vissiin se paremmin, en katsotaan muista, mikä oli mikäkin, mutta varmaan muistat tuon tilanteen, missä Norennan sai ihan järkyttävän tuota, no, niin ja sai syöttöpisteen. Tot, totta kai, puhutaan sitten S-pelistä tarkemmin. Sit. Kyllä. Sit, tota, no, niin, tästä pelistä vielä, niin haluan sanoa kyllä sen, että sitten taas mikä on tässä alkukaudella ollut semmoinen iso ongelma, niin se kärjistyi jotenkin tuossa pelissä. Neljästä maalista neljä iskettiin mm. metrin kahdessa setellä maalista, mikä on sitten taas, niin, niin toki ää, tässä näin peli pelikans ottelu ennen, niin siellä Tepsin ennakkopressissä, niin sitä kysyin Suikkaselta, että olette panostanut tähän maalilluspuolustamiseen, että onko se niin kuin teidän tämmöinen painopistealue, ja Suikkane sitten kertoi tämmöisen ta tarinan siitä, että <köhön> että oli tutkittu jotain ä, miesten maaotteluita, olympialaista ämmökkisaat, nuorten MM-kisat alle 80 MM-kisat kaikki tällaisia tuhansia pelejä, kansainvälisiä pelejä, niin niissä pelissä 8 prosenttia isketään maali edestä, no se varmasti pitää paikkansa, mutta EPSillä tuossakin pelissä muun mm. muassa 100 prosenttia iskettiin maali edestä, niin, niin se nyt vähän, mm. vähän parempaa pitäisi pystyä, olin tyytyväinen, että hyökkäystehoja löytyi, vaikka se peli ei ollut mun mielestä ihan jengoillaan kuitenkaan, et vähän parani loppuun kohden, kyllä, kiekko liikkui, liikku paremmin, ja tota Tota, tota, se oli semmoinen, niin kuin vähän käppäri päällä koko pelin, mutta edelleen kiteytäisiin siihen, että ilman Norrenaa ei olisi tullut pinnaan pinnaa siitä pelistä. Joo, se on ihan totta. Tämä plusottelu on ollut mun mielestä ainakin ainut peli näistä neljästä, missä Tepsi on ollut tavalla vähän vastaottava osapuoli. Mutta silti esimerkiksi just viime kauteen verraten, niin kyllä se, kuitenkin se hyökkäys on sinne maalin suuntaan. Ja, ei, ja jollain tavalla pikkaisen tee on koko nykykökokopanolla on huomattavasti vaarallisemman näköinen kentä, mikä mietrittää silmää mm. tietysti. Joo, ja toki niin kuin sitten taas, et ton tuon tiettyyn että sitten taas, et jos peliä nähneet että on ole maalikosta nähnyt, niin sitten taas, oli se tepsinkiprosentti 100 nimenomaan näistä maali, maalin läheisyydestä isketyistä maaleista. Kauvinmainen ma, kauvin tuli pisteiden välistä Sekstonin ohjaus ensimmäinen maali, mutta tota, sitten niin seikoveti veti ihan maali edestä ja Virtala myös niin, niin tota, eipä se palloseurakaan huonosti siinä onnistunut tietenkään. Mutta tota, ei kai siitä pelistä enempää. kotia kotiavaus, 14 päivä, TPSS. Itse jännitti kovasti se, että miten töi. Siitä oli, oli, olisi ollut urheilusanoissa juttua, kun Pekka Virta oli haastateltu, niin et, et siinä ainakin toimittaja viittasi siihen, että et, Peksi oli ajatellut, että et, kotona pelataan vähän eri tavalla kuin vieraissa, eli hieman varovaisemmin ja kontrolloidummin. Ja aloin miettiä, että Sien niin ei ehkä olisi kannattanut sellaisella, niin ne lähti sellaisella niin ei olisi kannattanut, koska Tepsi saatiin karvaamalla sekaisin silloin ekassa pelissä. Ihan hyvin, jos S, olisi pystynyt samanlaisella raiv raivolla ja drivilla tulemaan kimppuun, kun ne meni lukkoa vastaan heijaavauspelissä, niin Tepsi olisi ollut kyllä kusessa. Mutta otetaan kyllä huomioon, että sitten taas back-to-back -back peli S, Sillä, yleensä jälkimmäinen on hieman heikompi, niin se kyllä näkyy siinä matsissa. Joo. Että tata, kyllä Sät väsyivät mun mielestä matsin loppuun kohden, ja... Sikäli, niin kun, sikäli mä, mä Oikeastaan siinä oli yksi, yksi selkeä käännekohta siinä pelissä, oli tota, tai oikeastaan kaksi juttua, mikä se Tepsille käänsi lopulta, niin oli tota noin niin ehdottomasti se, että kolme-kaksi tilanteessa, kun Essat oli mennyt johtoon siinä pelissä, niin Tepsi ja Essat oikeastaan rankastoisia vuorotellen niistä virheistä. Että Tepsi teki maalin, sitten päästi ässät mukaan hölmöilemällä, Tepsi teki taas maalin, ässä pääsi mukaan Tepsi hölmöilystä, ja sitten taas Tepsi Hölmö s sitten johtoonkin vielä. Siitä niin, tosin Marttisen 3-2 maali oli kyllä helvetin hieno laukaus, siitä, siitä ei pääse mihinkään. Mutta tota, Norra piti Tepsiä pysty siinäkin pelissä ja varsinkin niinä hetkinä oli äärettömän tärkeä, piti pallosoran mukana. Ja sitten omalla henkilökohtaisella ratkaisullaan sitten toi Tepsin tavallaan mukaan. Mutta siinä oli ennen sitä, ennen sitä just tätä Norran mihin viittasit, niin oli ässä totti Kesken parhaan momentumissa otti Helvetin tyhmän vaihtovirheen, Joo. josta se peli kääntyi. Niin sen ylivoiman aikana Pare oli menossa vaihtoon. Ja kuten mä sitä haastattelin sen matsin jälkeen, niin sanoi, että hän olihan sitten katto norreja kohti. Ja Norrella oli semmoinen katse, että nyt ei ehkä kannata lähteä vaihtoon. Sanoi, että heillä oli tämmöinen suomalais-ranskalainen yhteys, että nyt, nyt jäädään odottelemaan syöttöä. sieltä tuli Norre heitti, niin kuin ollaan Turussa männä vuosina totuttu näkemään, niin äärettömän loist, hyvä mailapelaaja. Sieltä tuli syöttö suoraan hyökkäys niissä pare yksin läpi. Uusi talo oli pakko kaataa. Sitten tuli ensimmäinen rankkari, jonka ei hieman tuurin kauttakin pisti sisälle. Mutta sitten taas se tasotusmaali oli sit se viimeinen, mistä peli alkoi kääntyä tepsille. Koska pensa loppu. sitten se 4-3 maali ja loppupeli oli ihan täysin tepsi. Tässä, tässä mun hieman pitkäksi venähtänyt on <tos> Joo, se oli <tos> aika sijojentava. Tosiaan jännä peli oli kaksi ja erää. Munkin erää. mielestä loppu meni kevyesti ilman paineet kyllä ihan katsomossakin. Että... Taisi niin, pa parein pare iski ja se oli, mistä toi peli tavallaan sai sen ää, tämmöisen niin kliimaksissa, että onnistus laittamaan sen tuurin ja sitten toinen oli kyllä jo varma veto längistä sisään, mutta tota, tosi hyvä avaus, tota noin, viime kaudella jo puhuttiin, että, että se on hemmetin tärkeä, että se saisi hyvän alun ja oli, oli tosi mukavaa, että melkein 7300 katsojaa ja ja tosiaan ihan peli ja yhdeksän maalia ja sitten oli just oli tälläsi hieno muun suorituksen Norrenan ja ja peli alkoi to tosi nopeasti että se parin ensimmäinen maali tuli on 48 pelin peli ja... Jotain ja jota se oli vähän alle minuutti kuitenkin niin Joo. siinä oli hieno tuota, pareja Pare ja Koskiranta Axelisen oikeastaan niin kuin Tepsin kaks ekaa maalin juoni niin että, että ensiksi, oli se oli hämärä se avausmaali sikäli, että tota, no, niin S-ät pelas sen avauspelissä, pelas keskialueen äärettömän hyvin. Eli ne, ne niinku, tavallaan oli tiiviinä pakettina, mutta sitten taas ne meni ihan herhiläisnä, yksi ei aina antaa painetta kiekolisille, kun lukko lähti tuomaan. Niin se pisti lukon konseptit ihan sekaisin. Nyt ne ei passiivisesti makoilemaan ja TEPSI lähti silleen siis, ää, tämmönen, no sikäli kun TEPSI pyrkii nopeammin pelaamaan, niin ei se nyt ihan niin kontrolli ollut kuin mitä joukkue pelaa, mutta tai pelas jalousen aikana, mutta kuitenkin semmoinen, että pyrittiin lähteä kontrollinaan rintaamaan hyökkäyksiä. Se lähti vähän niin kuin parilla huonoa syötöllä meni perseilleen, niin Sien jotenkin se paketti keskellä pysähtyi ihan totaalisesti, ja sitten Morrison sai yhdellä syötöllä sen tota no niin, Koskirannalle, joka sitten niin kuin levitti pareille, ja ne sitten neppaili kahdesta sen kiekon pesää siitä. Niin se, oli niin kuin, siis, se oli täysin rikkimennyt hyökkäys, joka sitten lopulta mm. yhtäkkiä päätyi siihen maaliin. Niin, niin, Kyllä S, niin, kuin, niin kuin sanoin, niin se oli just puolustusvirheiden sävyttämää peli. Joo, se on ihan sama. Näytti tosi, että S oikeastaan nimenomaan pääsivät sen todella helpoon sisään, mutta kuten taas, niin hyvin kuvailet kyllä tuon tilanteen. Noin se juurikin meni. Öö, niin, en mä tiedä... Että tässä pelissä nyt sinä se mitään muuta oikeastaan. No on, mun mielestä se on, se on totta kai sanottava ehdottomasti, että sitä oli Tepsin ensimmäinen kotivoitto SS4 ja mm. puoleen vuoteen, aikin niin, tämän, fak tämän faktaan ihan, mun oli unohtanut. Se, ellen ihan väärin päivämäärää muista, niin 17. helmikuuta 2009, helmikuussa kuitenkin, niin viimeksi erään Kai Suikkasen valmentama Turun palloseura voittanut kotona SS, niin on sekin sikäli Joo. hämmentävä tilastofakta. Näin, näin mäkin kaverille sanon, että ei ole ei kukaan näistä väliaikaisista tai pysyvimmistäkään valmentajista ole suikkaisen välilehtiä ainakaan kotona ässiä voittamaan. Se, on hämmentä se, hämmentä oli, se ei ollut kyllä kivaa mutta kuitenkin onneksi meni rikki sekin sitten. Joo, kyllä se, oli, kyllä se oli aikakin. Si tota, siis Nykypäiväessä meni kuitenkin silleen, että kyllä niin kuin jokainen joukko ottaa, ottaa niin kuin säännöllisin väliöön toisaalta voiton. Tuollaisia niin suhteita ei oikeastaan ole ollut viime vuosina, niin se oli sikäli aika mm -hmm. mielenkiintoinen, että tämmöinen on syntymään. Mm. Tiukkoja, tiukkoja pelejä kuitenkin Turussa on ollut, ollut jokunen. On, niin viime kaudellakin itse muistan ainakin se joulun kohdalla pelatun pelin, missä Tepsi kanssa taisteli voitosta, mutta tässä onnistus, olisiko ollut jopa se peli päättynyt tämän 2 1 mutta tuommoisia pelejä joskus. Jos muista yhdet, missä se Michael Ryan olisi ainakin ratkaisu. Se oli vissi, just se, joo se olisi varmaan ehkä sekin peli. Nyt tuli yhtäkkiä mielelläni, että mä ollut raportoimassa ainakin. <tos> Mut toinen fakta on myös se, että tuota tässä Sät on ollut viimeiset, olisiko ollut kolme kautta jopa, niin SM Liikan paras vieras joukkueen, niin siinä mielessä sitten ehkä voi vaan ajatella tai tehdä johtopäätöksiä, että TPS on ollut siinä pikkasen niin etunelässä ottamassa siitä, tai edesauttamassa Sien -tä tätä tilastoa. No, no, no, puolesta tosi hyvä, siis tämä oli tosi tärkeä ottelu, ja mulla Joo, he... oli... Se, se, ei, niin. Viime, viime kaudella niin on ollut aika harvinaisesti palloseuroilla ja kuusi yhteen peliin, niin kyllä sekin on mun mielestä äärettömän positiivinen asia heti ensi kauden toisessa matsassa. Mm. Viime kaudella taas kalpaavasta on ollut ainoa tämmöinen Onko se 70 teki tekisi, vai peräti kahdeksan? en muista. En mäkään muista, mutta harvinaisista viime... herkkua. Ja kyllä, kyllä. Eri, erittäin hyvää niin nimenomaan markkinoinnin kannalta, että ajattelin, että tämän ottelun jälkeen niin kyllä, se yleisökeskiarvo voisi olla niin kuin seuraavissakin peleissä. Nyt on tietysti liian aikaista että kun ei ole vasta ollut kuin yksi torstain tota, kotipeli tämän jälkeen. Mutta kyllä mä uskon, että pidemmällä kantamalla, niin varsinkin viikonloppupeleihin, niin jos tämmöiset ottelut jatkuu, niin kyllä yleisökeskiarvo on varmaan pikkasen positiivisemman puolelta, mitä itse budjetoille En siihen. ihan väärin muistanut, että tavoitetta on pikkasen pudotettu. No kyllä se näkkiä tuosta lehdestä kattoon, mäkin en nyt ihan tarkkaan muista sitä. En mäkään jaksi sitä tuolta kettien pöydän tahtia hakemaan, mä äsken sitä Paskalla olisi eni mutta tota, niin en, en jaksi lähteä sitä koukkoon muistakseen. Tarkistetaan Masteksi... tämä asia myöhemmin ja kun tähän katsojamääräkeskusteluukin varmaan palataan myöhemmin, niin yritetään... No se on, se on meillä on vähän maantapa. <laughs> <laughs> se on tärkein, kyllähän se. Tunnelma on tärkein. Kyllä, kyllä. Se, tota... Siitä pelistä mun on sanottava, niin tota, <köhö> vaikka nämä asiat tosiaan sinne, ää, mä olin ton S-pelin raportoimassa jatkoaikaan, niin tota, ää, näitä sinne kirjasinkin, mutta tota, no, niin kuitenkin niin tässä ihan niin toista, toistamisen vuoksi niin sanottava, että kuinka paljon mä tykkäsin siitä, ää, mä haastattelin Francis Pareta siis sen matsin jälkeen, niin tota, totta kai hatutempu tehnyt mies, niin, niin oli innosta kiilua siinä mukana, mutta tota, sano sellaisia juttuja, mistä niin kuin tuli semmoinen olo, että, että, tässä, että nämä jätkät on oikeasti, ainakin niin kuin pareja on ehdottomasti niin kuin johtava pelaaja tulee olemaan tällä kaudella, niin sano, että ää, mitä mä en asiassa muistanut, että Blues-pelin jatkoajalla se kiekon mistä se voittomaali tuli, oli nimenomaan pareen. Mm. Suikka ei ollut kauheasti tykännyt asiasta, mikä nyt ei tietenkään yllätä yhtään ketään. hyökkäyspään kiekon menetyksestä aika myrkkyä, niin tota... Parempi sitten sanoa, että hän nimenomaan halusi näyttää, että hän välittää tästä joukkueesta ja tekee kaikkensa voittaakseen. Niin siinä on semmoista Jarkonin sävyyttä, mutta se tuli jotenkin niin, niin vilpittömän oloisesti ulos. Niin tota, ja sitten mitä on kattonut sen kehonkieltä ja eleitä, kun se tekee maalia ja muuta, niin kyllä se tuli oikeastaan tuli oikeasti vahva olo, että tämä kaveri on tosiaan tullut pelaamaan eikä vaati seuraavan kauden pelipaikka. Okei, kahden vuoden sopimussulakin tietysti, niin ymmärtää sitoutumista totta kai sitäkin kautta, mutta, mutta, mutta niin, ää, totta kai. Ei paljon paremmin voi yleisöä ottaa kotidebyytissään, ainakaan liikan puolella. No ei kyllä. Et, et, kolme pussia ja vielä niin rankkareita, niin, niin sano, sano myös, että ei ole koskaan oikein pelannut pelissä, missä on tullut vihelletty yleensäkään kahta rankkaria, varsinaisen peliä että tota, se, se on koommin, että on sitten ampunut niitä. Niitä, niin yhdellä varsinkin niin en, en ainakaan itse muista, vai? Ei, ei, ja mä sille sanoinkin vielä, että tää on itse asiassa sikäli harvinaista, että Suomessahan näitä ei viheilletä yleensä, niin että <hysy> <hysy> sattu sulla aika liipasjärkkä tuomari. Ky -kyl, hyvält, kyllä, mutta ja, kuulostaa hyvältä ja ihan niin kuin mitä itse olen kattelun ja ruudun kautta eilenkin peliä niin kyllä tuo pare on tällä hetkellä se kaikkein energisin pakkaus kyllä munkin mielestä, jaksaa tehdä takakarvoista ja polstushommaa ihan noiden maalienkin päälle. Et haluaa joka kerta voittaa sen kiekon, kun sen kerran menettääkin. Mm. Mutta tota, sitten tuli ensimmäinen täyden, täyden, piste, täyden menetys. Joo. Noin. Elikkä noista plussista jäi kuitenkin sen yksi pinna, pinna kotiin viimeiseksi, niin viime torstaina pelikanssia vastaan kotona ei jäänyt senkään vertaa. Se oli huono peli kyllä. Mä sanoisin, siinä. että varsinkin avauserä näytti todella, todella tukkoselta. Se oli sikäli niin kuin yhden ainoon, anteeksi, sanotaan kahden vaihdon ansiosta tavallaan. En mä puhu kyllä paskaa, Se on, sanotaan, <tuh> Ei hetki, mä Joo, siis kaksi vaihtoa siinä oli, mitkä sen, mitkä, mistä tepsi nappasi se otteen, niin siinä veti Koskirantan ketju, veti ensiksi hyvän vaihdon, sitten pelutusjärjestys kakkosena ollut tää Halpernin ketju, missä oli suominen ja Bertrand-laidoilla, niin ne pelasivat kyllä niin jumalattoman suverenin vaihdon siinä. Onhan oh, no, se minuutin pyöritys. Putskää. Se oli niin kuin siis, siis, ää, Lapa tuntui löytyvän koko ajan vaan sieltä jostain, mm -hmm. niin, niin, niin se oli kyllä hienoa pyöritystä, jonka sitten Kruunassa se mun mielestä tota, no, niin Suomisen tumpi hieno pelin luku. Lähti aja maalille, sai sen kiekon, mutta huom Maltto kuitenkin katsoi, että Halperinilla oli se niin sanottu varma paikka siellä, takatolpalla, niin, ja siitä oli helppo se sinne syöttää, niin Teki, teki oikein ratkaisuja ja sen että meni ja halperna aloitti turussa myös, myös hienosti tekemällä maalin, joskin sanottako, että heidän ketju oli miinus, miinuksella sen pelin jälkeen. Mutta, mm. mutta, mutta, mutta, mutta, niin, niin, niin, vähän ikävää tuuria niissä maaleissa. Oli, oli. Ensimmäinen, niin, sen kyllä heittäisi sikäli alle että mutta, niin, jätti tilanteen vähän kesken, ja sitten Smolena kiersi maalia heitti pullin luistimen kautta sen kiekko Joo, se ei suoraan tosiaan mennyt, ja tämä toinenkin meni niin, niin vissiin, ja satai ei, se vittas, vittas, mä en housusta vissiin, sisä tai kainalosta Ja se oli Vittasmäin ja norran jaloista. Joo, leimu, leimu, leimu lähetti mulle. kiekko sinisältä ja otti kimokkeen, siinä ei Nornana, kyllä, se oli, varm, se oli vähän tuommoinen, saatko oikein kohdalla. Se oli vähän niin kuin, että että mäkin luisteli siihen kiekkoon, kiekkoon mm. pahki suoraan, ja se meni siitä sisälle. No, niin kuin sitten on nytkin vaikeat kertoa, niin... <lacht> niin. Se oli aika epäselvä tilanne, mutta joka tapauksessa ne oli molaarisen sen verran hölmistynyt, että ei taatusta tiennyt, mistä tulossa. Joo, se oli sitten, no en tiedä, kyllä se tosiaan vei alkua ja kesti pitkään ennen, kun se ensimmäinen laukaisumaaliinpäin tuli, vaikkakin sen ensimmäinen Halfbearin maali tuli kuuden minuutin kohdalla jo, niin se ihan kerro, oikeastaan totut, mitä se oli se ensimmäinen erä. Et kyllä ehkä tuo ehkä ansaitsi kuitenkin sen johtossa, sen ensimmäisen erän jälkeen. Toisessa eräs kuitenkin Tepsi pystyi tasoittamaan vielä pelin, ja itse asiassa mun mielestä oli jo huomattavasti paljon paremmin mukaan toisessa erässä. Tuo to, to, to, oli mun mielestä aika tasainen, ja sit, totana, niin, siitä täytyy sanoa, että viimeistelyjä mitä harvemmin näkee, että niin, kun pystyy tuollaista tilasta tila, kuitenkin noin hienon rystysijoituksen pistämään, niin ää, Paree omalla aktiivisuudella sai kiekon ja lähti painamaan kohti maalia, ja Mä en tiedä, Myllyn nimeltä, hämärän reaktio, mm -hmm. lähti vähän niinku takakulmaan jo pelaamaan, että etukulma ihan mielettömän tonten, niin totta kai nyt pareintasoinen kaveri kiittää ja kuittaa ja pistää kiekon pesään. Niin kyllä. Se oli, tota... oli ylivoima maali, mutta ei mikään tyypillinen. Kyllä... No ei, ei ei. ei, ei, ei. Kyllä ollut. <laughs> se mutta ylivoima hyvää. Että kyllä nämä, nämä kaverit jaksaa siirtää niin kauan kunnes Mikä mun mielestä on aika leimallista ollut näihin Ekoihin, Tepsin peleihin ja harjoitusohteluun, niin Haetaan, ehkä jopa vähän liian vähänkin lauotaan välillä, mutta sitten kun se paikka löytyy, niin tulee kauniin maaleihin. Tota. Joo, toki se kauneus ei saa mikään itse saa. Ei tietenkään on. olla, mutta esimerkiksi t... toi suomisen syöttö esimerkiksi, että vaikka Suominen itsekin olisi voinut siitä ampua, niin nähdään vielä se kaveri siinä vierelle. Ja nimenomaan mun mielestä äh, tuollaisessa tilanteessa mihd. kuitenkin, ja niin sulla on ylivoimatilanne, että periaatteessa hyvin nopea kaksi nollaa. Maali vahtii vastaan, niin kyllä se on parempi aina kuitenkin heittää se molari poikittaisi ja sitten kaveri pääsee lyömään tyhjään, niin se on aina varmipa. Vaikka Tumpilla oli hyvä vetopaikka, joo, mutta niin se oli mun mielestä oikea ratkaisu siinä joo. siinä tilanteessa. Sitten niin toi kolmas maali. Tässä oli... oli tämä näin, mitä edelliset tämä oikeastaan pelin kulminaatio. pistetään aika selkeä Jere pulli. Mitä saat mieltä yleensä siitä tauklauksesta? No siis mä tuonne meidän Facebookin kirjoitin, että mä olin yllättynyt, että siitä tuli jatkokäsittelyä, koska äh, siis ei sikäli, koska ei Kossulle mitään siinä käynyt, mä Kosken oli uhrina tässä näin, niin se vaan, että se tärähti, tärähti päähän. Jos se ei kokonaan, niin ainakin osittain ja ihan perkeleen kovalla vauhdillaan se siihen tulee. Mutta tota no, niin, sitten taas niin, niin selkeästi kertoo linjasta, että nyt ei niin lähetä joka taklausta. Et, et, siis mä tykkään eniten siitä, tu, siitä tuomioon. Siitä näk näkökannasta, että jos tämä tosiaan tulee pitämään koko loppukauden, että päähän osunut ja päähän kohdistunut on kaksi eri asiaa. Mm. Mä tykkään siitä äärettömän paljon, koska se siis oli, oli enemmänkin just, että kun kaveri tuli vähän pää alhaalla ja muuta, niin, niin se oli nimenomaan päähän osunut eikä niinkään kohdistunut. Mm. Kohdistunut taklaus, niin, niin kakkosella selvisi, tota, no, niin, mutta että viime kauden liigassa niin olisin pelin kaksi. Vähintään pelin on odottanut. Kyllä. Niin sen puolen. Siis tyhmähän se vähän oli. Se oli ja vähän tyhmä Mullekin tuli sitä. sitä siis Palmruutilla ja pullilla on vähän molemmilla sama. Et tota no niin, palmruutti sitten ehkä osuu niinku puhtaammin, mutta se taas menee kauemmas ajamaan. Niin se pelaa itse silleen pois. Pullista se aika usein jäähylle tolle, että se tulee joko helvetin kovalla vauhilla tai sitten ajaa vähän kynnerpää korkealla tai vastaavaa. Niin se on vähän niin puolelle menee se takli. Mutta ah. siis sikäli mä tykkään niistä kahdesta, jos ei palvelutti ja pulli, ketä mainitsi, että ne pelaa Pirun kovaa maalieissa ja mä oikeastaan siis, pidän siitä, että en mä tiedä, ootko sä pannut merkille, mulla on jotenkin semmoinen olo, että et, mä en tiedä johtuuko se vaan näistä kahdesta hetkestä, mä tietenkin niin kun tämän kauden TPS ja mun mielestä ota taka-askeliin läheskään samalla tavalla kuin pari viime kautta. Että kyllä se niin on aktiivisempi mm. noissa niin torikokouksissa, mikä on mielestäni vaan <glyon> hyvä. On, tästä on tullut tämä meidän sisäpiirin juttu, että mitä pullihan suorastaan harmittaa, jos ei hän ole kentällä silloin kun tapahtuu. Tuohon <glyon> <glyon> Et, peliin tietysti tuo pullin taklauskin, niin se oli vähän, ei se oikeastaan kukkaa, siinä pelissä oikein taklanutkaan ehkä, kun pahamruutti ja pulli ja pelikanssin puolelta ei ole kukkaa. Se oli, se, se oli vähän niin kuin liian havahduttava taklaus tuohon kohtaan, että... Niin, mutta A, ei, vauhti, he, oli kovaa ja vauhti oli liian kova ja kyllä ne kädet pitäisi vaan pitää alhaalla. Sinänsä ärsyttävää, että kun Pulli oli pystynyt siihen pari hyvää taklausta, niin sitten yleensäkin tota noin, uploadeerasi jo aikaisemmin, niin mm. sitten tämmöinen yksi yks, tota vähän, tai ei, mikään pienikään tyhmyys, niin sitten se vei kyllä, sanotaan, että vei nyt ainakin pisteen pois et Tepsiltä. Et, tota noin. Joo, ja siis se oli semmoinen siis just, että, että, että tota noin, totta kai en mä siis sikäli... Niin kuin Haluan liikaa kritisoida. Toki niinku nyt ikä, vähän niinku, vä, pientä kuin järjen käyttöä vaan. Ei siinä enempää tykkää sitä kans, että pullia, pullia palleja ja nämä aja, ajaa lujaa. Mutta tota no, niin vähän niin kuin liitte Petre, ei mitään muuta, muuta valittamista. Ole. Meidän tossakin niinku on, että, että okei, siinä on periaatteessa on, on niitin paikka ja se just kaveri tykkää taklata, niin ei sitä olisi tarvinnut taklata. Mutta tota, sitten jos olisi onnistunut, niin sitten on ehkä saanut jopa, niinku, tota, olisi, siitä olisi sanonut, kiekon pois ja peli olisi pysynyt sillä pelikansi päädyssä. Nimenomaan. Niin, niin, tota no, niin se just, että vähän niin kuin vaan, että askel pari vauhtia pois ja vähän painopistettä alemmaksi, niin ei mm. sen kummempaa. Et siis kyllä mä tykkään kovasta pelistä, en mä oo koskaan sitä kieltänyt sanoa eikä mitään että se, tai varonut, että se on, se on helvetin hienoa, kun vähän jää lentää. Mm. Ja tässä tapauksessa, kun ei koskaan koska korvautusta mitään käynyt, niin ei sinänsä... Pirhet sattuu, sattu ja ei se nyt, en ainakaan... ei, eikä se siis ylivoimaa sitä ei ratkaissu, se tuli vähän sen jälkeen, kun tepsi pääsi täysin lukuiseksi, mutta siis se, minkä mikä sanoitkin, että mihin se peli, mistä se peli kääntyi, niin nimenomaan, koska se ylivoimahan aina antaa sen niin avaimet kaverille mm. siinä, niin se harmitti sen takia siis niin sen pelin kannalta. Mä sen koko, koko sen kolman erään mulla oli semmoinen olo, että, että sen näki siitä pelistä, että, että, että peli oli täysin avoin. Kumpikaan ei oikeastaan vieny, se oli enemmän sitä päästä päähän, päästä päähän. Se oli, että, että kummalle tämä nyt kääntyy, jompi kumpi tämän ottaa, kumpi sen ottaa. Niin tavallaan on harmittaa, että tuommoisen niin taklin takia, sitten se niin kuin pikkasen ylikovan niitin takia, siitä mm -hmm. kakkonen ja peli kääntyy, semmoisen takia. Niin se, on, se on harmillista. Mä olisin toivonut, että jos olisi kääntynyt joku hieno suorituksen tai tota no, niin, että yksi ketju, vaan niin kuin, esimerkiksi niin Halpernin ketju otti niin olisi ottanut sen pelin haltuunsa ja sitten niin kuin omalla suorituksellaan kääntänyt sen. Mm. kääntänyt sen peli, niin se oli se oli niin kuin just, pelikanssi kannata just oikeaan paikkaan tuli että he saivat sen peli haltuun siitä. Sitten. Kyllä ja Smolenakki oli siellä sitten kahdella maalilla ja tuota, no niin, ratkaisi ja viittaa kanto tosi Mutta Mut siihenkin loppu niin sai kyllä todella siis pari kolme kertaa oli ihan maaliviivan päällä melkein jo ja tai lyötävissä sisään ja se loppu se oli hyvä Se ihan huulilla viimeisellä minuutilla. Mm. Kävin, että no, niin kyllä siinä, oli, siinä oli tonttia lyödä pelitaso ihan tarpeeksi. Oli, siis loppu, loppu oli siis helkkarihienoa peliä tepsiltä. On, Mylynä, mulla on tässä ehkä jopa vähän tilastoon, on puhuttu, mutta 34 torjuntaa Norjana 21 on vähän luulen, että siihen ihan viimeisen minuutin kahteen varmana tuli kolmannen ja erän puolet torjunnoista varmaan. Että, että, no, niin. Olisi vaan pitänyt pistää sisään. ja harmittaa, tai harmitti silloin ainakin nyt. Kun aina voi ajatella, että se piste tässäkin korsi yhtä tärkeä kuin sitten sanotaan 50 pelin jälkeen. Niin. On totta kai, on totta kai. Tota no, niin se, että, äh, sanoisin, sanoisin kuitenkin, että niinku nyt neljän pelin jälkeen niin matkavauhti on ihan ok, pikkasen voisi kiristää. Joo. Mut, tota no, niin, mä, mitäs me joskus sitä laskisikäteen, oikein se 1,6-1,7 tätä luokkaa, niin se on niinku suoran suoranpuolutuspelipaikkaa ollut yleensä taalla. Nyt, nyt, nyt on tasan puolitoista pistettä per peli. Niin, niin ei se huonosti ole missään tapauksessa, mutta peli vähemmän pelattuna, niin sarjataulukonkin asema kohentuu kummasti, kun tuosta tiistaina tappara, tapparaa pistävät turpaa. Joo. Niin, niin, ja pitänyt niin, mainita kuitenkin, että se on ainut joukko, joka on voittanut kaikki ottelut tähän mennessä. Pelikanssi on menettänyt tasan kaksi pistettä ensimmäistä viidestä pelistä, niin se on kyllä arvoinen suoritus. Niin, että ei, ei. niin siinä, tässä pelissä muuten niin suuri järkytys, muistatko siinä kolmannen erän kohdalla. Me kuultiin, että Hannu Araverta huusi. <laughs> no, ja, se se kuuluu katsomaan asti. Joo. Mutta, että, ei, ei ne kädet olekaan ehkä niin pehmeitä. Mitä tuossa sanoista meidän, hetkinen mä lupasin, että mä keksin joka kerta eri. Hyper, hyper mega duper asiantuntijamme <köhö> Ilari isotalo, ties kertoo mulle, että oli siinä kun oli, hän on Suomikiekon puolesta Tepsin peleissä yleensä ottaisiin alokuvia siinä matsiaikana, niin oli siinä vaihtoehto, että välissä niin sanoi, että oli muun muassa Jesse Niinimäki saanut aika tiukkaa palautetta tullessaan vaihtoehto, että et sä voit tehdä noin, et voi tehdä noin. <summa> Kyllä se Hanno johtaa myös ääni edellä siellä välillä. <summa> Joo, ei, se ei se ole se ala-asteen koulun rehtori edelleenkään. <summa> mut... Ei, mutta mut, <summa> tota niin, siis pelikassi hyvä, että jos en mä tiedä, onko se vaatimusta osittanut, onko tämä vain kuheeruskuukautta vai mitään, mutta joka tapauksessa, niin, niin en mä näin hyvä alkuun heille osuskonut. Ja on tota niin, se on heille vaan hyvä. Ja ihan siis, mun mielestä se oli hyvä vielä, että Aravirta ei lähtenyt yhtään sitä, että et, ö, olisiko siitä, siitä Matsista nyt Helsingin sanomien kirjoittanut ja niin pressissä kysynyt siellä, että tästä et, tota, että, että, että, mit, jatkuuko teidän lentota tietenkin? Ja sana sanaa lento, niin Aravirta sanoi välittömästi, että tästä mä sanonut irti, että me ei olla missään lennossa. Että me ollaan onnistuttu taistelulla nämä pelit kääntämään, tiukat pelit. Se on äärettömän hyvin sanottu niin tossakin pelissä mun mielestä. Kyllä. Ei, ei peli ollut mitenkään niin hyvä, mutta ne, teki, ne onnistut pysty tekemään tarpeeksi voittaakseen. Ja se on Pirun iso juttu tässä kauden alussa, että se noin maalin pelit käännät itsellesi. Aivan. Tästä pelistä pakko vielä, yksi, yksi juttu täytyy sanoa kolmannesta erästä, niin öö, se mikä nyt on alkanut kirkastua, tai ne on alkanut maalautua tarkempi kuva esimerkiksi Dan Sextonista pelaajana, niin täytyy sanoa, että on ääret on siis mailaltaan, mailaltaan esimerkiksi ja käsistään paljon taitavampi, kuin minkä sen kuvan sain tota AHL-pelien perusteella, mutta kääntöpuolena on myös vähän pehmeämpi. Et se ei kaksinkamppailussa kauhean hyvin pärjää, mutta toisaalta sitten taas kun pisti tuossa pelikanspelissäkin kusotusvaihdetta silmään, niin oli kyllä pakeilla kiire. Kyllä. Varmaan 5-6 kertaa vettä korvasta. No, oikeastaan nämä oikeastaan molemmat on seksuaalinen pareja, molemmat sellaisia enemmänkin, että ne ei taistele esimerkiksi kiakosta, vaan on esimerkiksi pari käyttää aika huitoja, jopa välillä aika paljonkin mailaa mun mielestä kakarvaa. Niin kauan kun siitä ei tule jää, niin kelpaa mulle, mutta tota, noin, niin. Mut on enemmän sellaisia, että riistää kiakkoa mailan nostamalla ei semmoisia niin peruset, että tulisi ihan oikeasti tota, noin, taklaa niin hirveän kovaa tai näin, vauhti mm. jos riittää, niin kato ei siitä. oikeastaan kannattaa tuplata siihen turhaan taktailuun. Ei, ei mutta mä tarkoitan niinku laitaväännöissä tämmöisessä niin si Sekset seks, seks, seks häviää ne aika pystyy. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin käsistään on, on ehdottomasti taitava pelaaja. Ja tota, aloin ajatella siinä, että et, onko se vaan mun päässäni, mutta tuntuu, että suomalaisjätkillä, niin ehkä, no, nuorempi polvi kyllä on aika mailataitoriosastoa. Mut siis, niin kun tämä Mikä nyt on parhaassa peliessään tämä sukupolvi, tai, si tai just siihen tulossa, eli nämä NS-hukatut sukupolvet, jos niin voisi sanoa, niin, totano, niin <köhö> näyttää, että ne on enemmän luistelemalla ja suojaamalla haastavia pelaajia. Et ne ei ole mitään niin kuin, kikkailijoita. Mm. Et sit taas, et siellä ei ole välttämättä semmoista niin yhtä kynää, mitä heittää sit siihen. Niin kuin toisin kuin Sextonilla tuntuu olevan pakissa muutamakin, mikä ei todellakaan ole haitaksi. Joo. Varsinkaan sen markkinoinninkaan puolesta. <laughs> siis, kyllä, siis mitä helvetti, maailan täytyy kiva kattella. On kyllä, että melkein tekisi mieli puhua jo tuosta eilisestä ottelusta. Kyllä, se, kyllä se oli aika seksikästä, kun se maailan käsittely. No mennään suoraan siihen, ei moneenpä muutenkaan ollut. Eikä niin. mm. öö, eilen pelattiin. Ää... Sä eilen livenä, mä katsoin tuossa äsken nauhalta sen, koska olin eilen... eilen tota no niin, itse asiassa erään kuuntelijamme polttareissa mm. niin. Hyviä kuvia tai hyvän kuvan näin, että olit varmaudella varmaan ollutkin. Mutta joo, Mut, joo itse otin totta, no, ihan kuukauden ruudun. Varmaan joitakin kuuntelujen ehkä kiinnostaa, että miten se toimii. Niin mun mielestä ihan kohtuu hyvin. Siinä on se hyvä puoli siinä ruudun palveluus verrattuna esimerkiksi silloin niihin ensimmäisiin UrhoTV-toteutuksiin on se, että silloin kun siellä on serverille liikaa kuormaa, niin se automaattisesti tiputtaa tuota, no, niin kuvallaatu hetkeksi aikaa, eikä se kauan kestänyt edes, mutta ainakaan missään vaiheessa se sitten niinku kunnolla pätkässy, eikä silleen, että mullakin on, mitä, mulla on noin 13 mekan kaista, niin ihan hyvin toimii ja tykkäsin katsoa kyllä ihan tietokoneen ruudulta. Voin suositella, että q 30, ympiä, jos haluaa yhden pelin katsoa, tai 24 tuntia putkeen, kaikkea mitä siellä on, niin maksaa 15 euroa. Pitkät sopimukset tosi erikseen. Tuo sama optio löytyi tuosta noin uh, viaplane NHL Game Center-laivista, jota käytiin viime keväänä. Se oli äärettömän hyvä, että varsinkin silloin, kun meidänkin taloudessa on koneen käyttäjiä kaksi, niin, tota, no, niin välillä tuli, tuli tarvetta, että kun toinen tarvitti kaistaa enemmän, niin mä löin vähän kuvallaan tuo pienemmäksi. Sain silti pelistä äärettömän hyvin selvää. Ja itse asiassa ensimmäiseksi, mikä ummeston on sikäli niin kuin hauskaa, varsinkin kun lajia seurataan katsomalla, niin, niin ensiksi... En, ensimmäinen pykälä, kun laski, niin se vaikutti oikeastaan merkittävästi vaan äänenlaatuun. En tiedä, miten on ruudussa, mutta tata, no, niin se oli sikäli hienoa. Siinäkin sai mutta se, se on jo mieluummin noin päin. Et, mm. tota, jos se pitää, pitää noin, niin ette, ettei ainakaan pätkiä. Mä pääsen urho taas sen tuotteen puolivalmiina muutenkin. Niin mm -hmm. Se oli... Kaivovat oma hautansa sillä. Joo. Minä no, on pakko vaikka heittää tähän. Niin mä muistan esimerkiksi Urholla, kun silloin jaeltiin niitä ilmaiskoodeja, että pääsee katsomaan pelejä, niin eihän niitä koskaan päässyt katsomaan, kun ne koodit tai mikä ei toiminut syösvaiheisena ollenkaan, niin se oli sitä ihan lopun alkuun, silloin pari kautta sitten. Niin jos Urho TV tekisi joku jotain historiikkia, niin kannattaisi käydä tällä hetkellä melkein copypastamassa tuolta noin jatkoajan keskustelupalstalta tota tämä UrhoTV, siellä se lätkä on ketju muistaakseni UrhoTVtä käsittelevä mm -hmm. ketju kuitenkin, niin siellä oli jopa pyhää vihaa suorastaan oikeasti oli luettavissa. Että asiakaspalvelu täysinpäin helvettiä ja muuta, mutta tota, pakko mun tässä kohtaa on kyllä tuosta nelosen tuotteesta ihan semmoinen kritiikki heittää. että Jos Urho TV teki tuonpäin helvettiä, niin yksi asia Urholla oli huomattavasti paremmin. on itse Sonera viihteen käyttäjänä. Niin minä en pysty katsomaan otteluita jälkikäteen, mikä mua harmittaa suunnattomasti. Ja varsinkin kun, kun, varsinkin kun jatkoaikaan yleensä, kun teen otteluennakoita, niin tapana niin on katsoa vastustajankin edellinen peli, että oikeastaan pelistäkin saa vähän kuvaa, että mitä siellä on. <köhön> luvassa, ettei tuu ihan yksipuolista, niin, niin nyt mä en pysty sitä tekemään välttämättä. Niin se ärsyttää aika, aika tavalla, ellei mä sitten ostaa itselleni Ta tota, Soneran, Soneran tallentavaa digiboksia. Nimenomaan tai lainaat kuukauden ajan multa ainakin Ruutu fin tunnuksia. No sitä mä en tässä, tässä sanoa, mutta joo, mä oon <köhön> pumpata niitä kyllä. Toisaalta on pakko sanoa, että ei pelkästään voi kehua ruutufi siellä on kyllä myös semmoisia rakenteellisia ongelmia, kun tänäkin aamulla halusin vielä katsella vähän matkaa muita matseja, niin se arpos ihan täysin, minkä video se sieltä heitti päälle, piti tavallaan käydä sen arkiston kautta valitsemassa sieltä oikea klippi, niin sitten se rupesi soittaa just sitä, mitä sä haluusit, että ei sekä siellä jopa lukee, että jollain Akamai-yhtiölle, joka vastaa siitä. Nettiliikenteestä, varsinkin live-lähetyksessä, niin siinä on jotain teknisiä ongelmia, mutta sanotaan, että senään, niin kyllä mun mielestä ihan kannattaa kokeilla, jos ei ole mitään muutakaan pakettia tällä hetkellä. Joo, siis toi vaan, että har harmi sikäli, että se on tota kautta, on pelit katsottavissa, mutta just, että tuntuu, että jos nelonen kerta tähän panostaa kovasti, niin on se kumma, että, että Urho, TVllä, Urho TV-ltä matsit oli sonaravihteen ohjelmakirjastossa, mutta ei neloselta, mun mielestä se on aika... Ei ole hyvä juttu. Laitoin siitä palautetta, en ole vielä sanonut vastausta. Hyvä homma. Mutta, ja ehkä vähän vittumaisen sävyynkin, mutta sanon, että Surho TV tähän pystyy niin miksi te tekin? Haastoin vähän siellä, että edeltäjä, joka on tehnyt miljoonavelat, niin ne onnistu siinä. Kyllä se käyli no niin, mennään tuohon matsiin nyt, ennen kuin menee liian järjestelyksi Jos mä alkuun tässä näin, niin nyt kun se on tuossa tuoreena mielessä, niin ensimmäinen era oli äärettömän hyvä. Mm -hmm. Tepsi pelasi aivan huikeita kiekkoa, mun mielestä jos pitänyt lyödä 3-4-5 maaliakin parhaimmillaan, paikkoja oli kyllä. Virtailla veti ylärimaa ja pyöritys oli, siis mm -hmm. kärpän, kärpän kaverit seiso suorastaan paikoltaan, mutta kyllä sama aikaa mullakin oli se, että en Kärpi, mä aikaan nähnyt, aikaa nähnyt noin hyvin pelaavaa tepsiä kuin siinä ensimmäisessä herässä. Mm. Sinä... Se, se, se, se oli ihan tapettavissa peli heti alkuun. Nimenomaan, ja sinänsä oli myös HUMTEC, vai Kveton, kumpi sen maalin teki sen taso? HUMLISen humli teki, niin se oli siis äärettömän raivostuttava maali sikäli, että et, kun hidastuksia kautta, no oikein okay, tuomarille sattuu näitä, mutta no, niin pullisa ja kakkosen kampituksesta, kun no, niin kärppii, että kompastuu oman pakin maillaan. Kyllä. Niin se, se, se oikeastaan, niin se, se kyllä, ne on, on äärettömän harmillisia virheitä, ja varsinkin kun sitten kostautuu tuolla tavalla, niin että Humlilta äärettömän kaunis laukaustakaan takaa yläpesää, ei sitä voi mitään muuta sanoa, se oli, hien, se oli helvetin hieno, Joo, tuossa ruudun, kun sä katot sitä tai jos sä kuvasta, niin siinä näkyy myös Twitter-päivityksiä, Twitter samaa voit kattella siitä, niin siltä vaan paistui just ensimmäisen räjälkeen kommentti, mikä oli kuin ihan täysin paikkansa pitävää, että kysymys oli ensimmäisessä erässä just lähinnä siitä, että kumpi on enemmän kaasin kärpäät vai tuomarit. <tos> No en mä tuomaristunut muuten mitään kritisoitua vaan harmillinen. No toi oli sinänsä, mutta kyllä mun, mun mielestä mennään saman tien toiseen erään. Ja kyllä sitten taas toisessakin erässä mä ymmärrän kyllä, että tota, no niin, tämä Halperni ehkä ansaitsi sen ensin kakkuseen siitä selästä ajelemisesta. Ja siihen päällä varmaan soitti suuta sen verran, että sai sen kympin. Ei siis... Se on automaattinen käytösrangaistus. Sellaista taklaa, missä rangaistus on 2 Okei, okay. no oli, oli miten oli. Mä muistin, että se olisi ollut yleensäkin tai yleensäkin. No, kat... Ei laitataklauksesta. Yleensä isompi rangaistus, jos isosta Joo, no kuitenkin se oli mun mielestä ihan ok. Mutta tämä Koskirannan, missä kia ö, mailla on no, joskus kylläkin kasvoihin, niin en mä siitä olisi kyllä ihan 2 plus 2 antanut. Si Siinä rupesi olemaan ja pikkasen tuli no, paljon nyt... tasoitteluun sieltä kärppienkin puolelta mun mielestä. No nyt tullaan siihen linjakeskusteluun, että yleensä, yleensä linjahan on muutaman vuoden aikana ollut, että jos verta tulee, niin se on 2 plus 2. Ja myöhemmin, mä mietin, että tuliko sitä verta, niin myöhemmin kuin näin ohtamaan lähes niin kyllä se sinä oli ne nämä mihin se mailla tuli. Eli tota noin, niin se on vaan viime aikojen linjan mukainen. Mä en välttämättä aina samaa mieltä siitä, että minkä takia se, että se iho menee rikki, niin sitä pitää antaa. Mun on se näin. enemmän, enemmän niin kuin pitäisi katsoa siitä, että onko siinä niin ollut... Sitä, sitä just, että kuinka holtiton se oli. Se oli mun mielestä vähän sillä, että se niin maila nousi vähän ohtomaan mailaa pitkin kasvoihin. Mä en, mä en nyt, täytyy rehellisesti sanoa, mä, en, mä en nyt muista, että miten se maila siitä nousi, mutta että se, että jos se niin kun, ää, siis ihan niin kontrolloimattomalla liikkeellä sen lyöt sinne, totta kai sitten myös pitää vähän niin tyhmyydestä sakottaa, mutta jos se niin epäonnisesti niin tolle, että kaverin mailan kautta kiipeä sinne tavallaan, niin Eli niinku kimmokken kautta, niin, eli ihan puhdas vahinko, niin minkä, tak minkä takia siitä ei kakkosella. Totta kai mä ymmärrän, että tämä vanha argumentti, että sä oot pelaaja vastuussa mailastaan, niin, niin joo, kyllä se kakkonen on. Mä, ei mulla sitä mitään haittaa, mä en, mä en halua nähdä yhtään ainutta silmävammaa mailan nousujen takia. Tota, mm. Mut... Harvemmin sitä mailaa tarvii sinne nostaa, sinne korkeuksiin muutenkaan. Joo, ei kyllä, tota, no niin. Mutta tuossa on just kolikon kääntöpuolella. ja tuossa on herkkä iho ja hyvin parra, <laughs> Niin, no joo. Ei siis, tot, joo, totta, totta kai niin tuijutata siihen, että tulee verta. Niin. Se, se on ihan sama kuin, että, että viime kaudellakin just mikä, se, mikä se ärsyttävin kurinpidollinen linjaus oli tämän, niin kun, no ei mennä siihen tappelukeskusteluun, kun mä saan paiseita sitä pikkuhiljaa, mutta niin, puhtaista taklauksista sen takia, että kaveri sattui sattumaan niin saat pelikiellon. Mm. Niin se on mun mielestä huutava vääryys. Jos ei kaveri ottaa vastaan, niin se on sen moka yksinkertaisesti. Jos taklaus on sääntökirjan mukaan puhdas, siinä ei ole liian kovaa vauhtia mitään, mutta jos kaveria sattuu, niin se on, valitettavasti se on vaan voi voi. Mm. Ei se ole pelikiellon paikka. Niin, niin nämä on just näitä, näitä linjauksia, mihinkä, mitä mitään välttämättä ole valmis ostaa. Sama kuin tämä, että jos verta pikkasen tulee, niin onko se sen kovempi isku silloin? Niin kuin sanoit, niin että jos saat tulee iho kuivana, niin sehän lähtee siitä. <tri> nimenomaan, nimenomaan. Mut tosiaan, se, tosiaan, mikä, mikä täytyy se orvaskesi pidä? On, mutta vaikka molemmat joukkueet, kyllä ihan jäähy sai. Niin mun mielestä oli vähän välillä semmoisia pikukampituksia. Donskoi vähän tota, noin, niin turhautus siinä ylivoimalla ja otti niin kuin ensimmäisen tasotus kakkosen ja sitten sama toistus vielä Luudesta, kun Kukkonen lähti huitomisesta. Et siinä ei oikein kumpikaan saanut pelata sit sitä omaa ylivoimaa. A, mutta se, mut se kukkosen, niin tota, se, siis oli rikkonainen erä jo, mutta se kukkosen, niin se oli sitä, että to, tota linjauksen puolella mä olen, olen, että vihelyksen jälkeen kun olet lyömässä molaria, niin siitä on kakkonen. Mm. Se on hyvä. Ja sitten, mistä tykkäsin erityisesti, niin Morrisonhan ei todellakaan kauhean kiltisti kukkosta heittänyt sitä pois. Niin, niin Morrisonille ei annettu yhtään mitään. Morrison pelasi mun niin niinku pakin kuuluu ja näköjään pakit saa tällä kaudella pelata kovaa ainakin nyt, mikä on vaan äärettömän hieno asia. Kyllä. Mutta tota toi se, se peli niin ää, kolmas, se oli oikeastaan niin kuin <köhö> sanoisin näin, että toi kärpät tepsipeli, niin oli, erät meni erä, er, eri järjestyksessä, mutta muuten toi oli mun mielestä ihan samantyyppinen peli kuin toi pelikansmatsi. Ainoa mikä vaan tuurimaalit vastustajalle puuttui ja palloseura ei saanut enempää kuin yhden taululle. Mutta tota, ensimmäinen erä oli mun mielestä samanlainen kuin pelikanspelin kolmas erä, sikäli että hallinta oli täysin tepsin, maalipaikat oli täysin tepsin. Ja tota, toinen erä oli vähän niin se pelikaus avauserä sitten et oikein että. ei onnistunut ja se rikkonousana sitä auttanut. Plus sitten, se, että sitten niin no tasasia eriä sitten oli just pelikaus kakkonen ja hetkinen mitä eiku kolmonen ja pelikanspelin kakkonen meni, meni silmät ristiin melkein lähen, mitä tässä puu. mutta tota, kuitenkin niin sitten se meni jatkoajalla niin siinä nyt ei oikein... Ei, Semmoista, mitä hirveän no, mainittavaa ee. tapahtunut. Se pyöritti, mutta unohti laukku. <laughs> se oli muuten myös mun... m... se... toinen asia tähän kärpätootteluun, mitä mä olisin sen toivonut nimenomaan siinä, että et laukaukset tähän puuttuu. Mm. Sitten lauataan vähän heikommistakin paikoista. Et... Toki, toki positiivisena puolella että Seikolla peläytti tällä enemmän kuin kertaakaan tällä kaudella, niin se on jo, se on jo jotakin. Joo, ja siihen nyt Mutta ei tuota, olla otettu kantaa nyt tähän Seikolan no Mä ajattelin, ajattel, että mennään, mennään siihen, Tuossa, kun ollaan okay, pelistä to. puhuttu, niin se on semmoinen oma, oma juttusa. Mutta tota, tässä pelissä etenkin niin mua harmitti se, että tavallaan niin kun pakkien semmoinen pelin tietyllä lailla harmittaa, varsinkin ylivoimalla sikäli. Et tepsilläkin oli siinä mun ylivoimalla selkeästi ajatuksena, että nyt haetaan sitä Seikolan raitinvetoa sieltä, mikä on totta kai hyvä. Mutta minkä takia siinä kohtaa sitä raitin raitinpakki pelaa oikealla? Mun mielestä ehdottomasti siinä kohtaa, kun sulla on raitinpakki ja sun leftinpakki, niin ne heittää ristikkäin. Mm. Että leftinpakki menee oikealle ja pakki, right pakki menee vasemmalle, niin ne pystyy kumpainenkin ampumaan suoraan syötöstä siitä. Sehän se koko homma, niin mun mielestä se ydin on ylivoimalla, että voit vaihtaa kätisyksi, kätisyyksiä, sit sä luot yhtäkkiä tuplavaaran sinne. Että jos pelataan seikola vetoa pois aggressiivisemmin, niin seikola voi vielä jättää kudin piippu ja levittää vittasmäili, joka taas ja sillä on vapaa, vapaa väylä. Mm. Niin että sä, et sä et voi jättää kumpaakaan pelaamatta siis, tai merkkaamatta, niin, niin sitä TPS ei tehnyt. Muutenkin siin oli semmosia juttuja, mikä häiritsi, että Seikolalla etenkin se viivapelaamisessa. pelaamisessa, että se teki kovin huonosti pelattavaksi. Se, on, mm. se ärsyttää tavallaan. Ja Jatkoajalla mielestäni oli aika, aika kuvaava tilanne siinä oli, että oli Halpern oli yksin nurkassa, sitten oli koko kärppien neljän välissä ennen kuin oli pallosodanpelaat, oli seikolla, oli yhden ajan takana siniviivalla. Pulli oli koko helvetin nelikon takana siellä siniviivalla, mutta se oli vasemman pakkina, niin se oli ihan ok. Ja pare oli kahden kolmen ajan takana. pareisen sentään maalille hakemaan, kun Halper, Halper ruiskas sinne. Sitten se oli niin koko kuvio pysähtyi yhtäkkiä, niin se oli niin heikosti. Joo, siinä oli väliin vähän, siitä tuli kyllä kohtiakin, kun huomasin, että osa kavereista on vähän niin jo puuskuttamasta tietyllä tapaa. Et ei se vaan se liike aina... Liikanava vaan oikein säilynyt, eikä jaksettu, vaikka ei kyllä kärpätkään niin kuin ihan hirveästi tullut päälle, mutta vähän sitä kautta niin ei sitten tullut semmoista organisoituu tilanne, että jos tuolta saatu selkeä laukaisupaikka. Mutta olen myös samaa mieltä hän... kyllä tosta, että siinä ylivoimalla niin kyllä se pakinkin pitäisi liikkua siinä viivaalle tästä kolmen metrin sahausta hädestakaisin. Ja kyllä itsekin huomasin, varsinkin siellä esimerkissä se niin seikulla aika paljon tykkää olla ihan vähän paikoillaankin. Sen mä Joo, ja se, pys ja pys se pysäyttää sen kuvion aina myös. Mm -hmm. se, se, se tekee sen just, että kun se ei ole liikkeessä, niin sitten tota, no, niin sit, sit, sit sillä joudutaan syöttää hankalampi syöttö, jolloin se tulee ehkä vähän jalkoisin ja se pysähtyy. Tai sitten se ottaa se haltuun, vähän aikaa, eikä liiku mihinkään. Eli käytännössä pysäyttää koko perkeleen pelin siihen. Niin ei, se, ei se ole ideaa ylivoimassa. Ei. Et sä teet silloin vaaralliseksi. Siis mun mielestä silloin, niin sä sillä omilla, omilla liikkeilläsi pelattavaksi, että saa sen murtavan syötön, mistä, tulee, mistä ylivoimatilanta pystytään hyödyntämään. Että sä et vapaana siellä, on pelattavissa. Siis, Mielestäni ideaalitilanteessa ylivoimassa on, kentällä on viisi pelaajaa, jotka kaikki tekee jollain tavalla itsensä koko ajan vaaralliseksi, mm, niin, niin, niin se, on, se on se, mihin pitää pyrkiä. Ei se, että yksinkäs vetää suorin polvi sieltä. No, kun mä Niin, sä todotat sitä Amazon-shottia. No se on vittasmäkiä. So, on, niin. Se, niin. Tässä just, niin mä oon mäkin laittaa, jos mä oon pelata sitten sieltä kautta vittasmäkiä sinne oikeaan pooleen mutta sitten kun puhutaan kärpäpelistä, yhden huomion haluan vielä tehdä, ja ennen kuin aletaan haukkumaan pelaajia, niin mä haluan ylistää yhtä pelaajaa, joka saa itse asiassa aika paljon paskaa niskaansa. No, ei tietyllä lailla ehkä aiheesta, mutta on tota, no, niin harvemmin kyllä. Niin, niin mä haluan kehua Marko Virtalaa, jonka peliä on mielestäni hieno seurata sikäli, että hän ei ole perinteinen keskushyökkääjä, hän on pieni, pieni jätkä, ja tota, no, niin sitten vielä kaiken lisäksi aika huono aloittaja, mutta. Se, mikä tekee hänestä tämän heken tepsiin sopivan, äärettömän sopivan sentterin, on myös se, että kun katsoo tuota peliä, niin keskushyökkäistä parhaiten itsensä teki pelattavaksi pieneenkin tilaan oli nimenomaan Marko Virtala. Se kaveri osaa hakea sen syötön. Se on yksinkertaisesti äärettömän iso vahvuus tepsille tässä kohtaa, että se pystyy hakemaan sinne, just sinne... Sinne väleihin mm. ja semmosin, niin kuin, että se hakee sitä murtavaa syöttöä, mistä se levittää laitahyökkäjille ja sit, sit, niin kuin siitä aukeaa hyökkäys. Siis se on äärettömän hyvä siinä. Mm. Mikä ainakin mulle kertoo, että pelikäsityksestä ei ole puutetta. Ainoa mikä sitten taas on, niin se kuti kertoo mun mielestä sen, sen, että se laukaus ei ole ihan niin laadukas ja tarkka. Niin, niin, takia, mä mietin, että minkä takia ei enemmän pisteitä, niin siinä on yksi syy. Ja toinen syy mun mielestä sitten taas se, että kun se useimmin pelaa alemmissa ketjussa, ja kun se on niin monipuolista, että sitä voi heitellä roolista toiseen, niin, niin ei se oikeastaan koskaan ylhäällä, jos sen enempää se on näyttää, koska on tasaisempia jätkiä sinne heittää. Niin, niin, mm. niin eipä niitä syöttöpinnoja liikaa tuu, Mutta kuten sanottu, monipuolisuutensa ja tuon kyvykkyydensä kyvy, takia, että pystyy paikkaamaan missä roolissa melkein tahansa, mm. siis varsinkin lyhytaikaista loukkaantumista ehdottomasti, niin on äärettömän arvokas pelaaja TPS. Kyllä, pelashan viime kaudellakin Virtala, niin, tai siis enemmän pelannut vielä valivoimaaakin, mutta viime kaudella pelasi ylivoimaakin jopa siinä vaiheessa. Joo, ja mä oisin itse tykännyt siitä ajatuksesta viime kaudella, kun Anholmiehet tuli, niin mä taisin sitä, mä muista, että kai mä sitä jaksoista tarjosinkin, mutta tota, ainakin muistan siitä jonkun jutelleen, niin oli tämä, että kun Vilsi pelasi Koivu ja Korpikosken kanssa, niin mä ehdotti silloin, että jos laitettu Virtala siihen heidän syöttölaudakseen, niin niin, mm. niin, niin tavallaan jos saatu sitä leveyttä lisää, minusta Virtaalla olisi äärettömän hyvä, hyvä palanne siihen ketjuun vielä. Luisteluvoimainen kaveri kuitenkin. Joo. Niin, mutta, no, niin, ää, en tiedä, jos sa saisi tuon käännettyä enemmän tehoiksi, niin olisi, olisi jopa ihan vaihtoehto tuohon kakkosen keskelle ihan niin pysyvästi kiinni. Mm. Aloitustaidot aloitus tiettyön kanssa. Mutta, mutta niin, niin, niin, kiinnittäkääpä huomiota. Ainakin tuossa pelissä se oikein pisti silmään, että kuinka helvetin hyvin tekee pelattavaksi. Se on iso avu mun mielestä. Kyllä. Olen ainakin lähestä jopa täysin samaa mieltä. Mm. Mutta tota, noin niin, Ruvetaanko tai vedetään <köhön> niin tässä on vielä voittomainen kilpailu oli kärpäyttelussa. Kär, tota, no, kyllä Tepsin sen toisen pisteen sai ja se... Tai tuli tämmöiseksi oikein Domskojen tuota, sekstonin vääräiseksi kaksin kamppailukset, eli siinä ei kumpikaan ei karhuna, eikä norrena hirveästi mitään kiekkoja Kiini ottanut ensimmäiset kolme laukasia siinä molemmat, tämä kaksikko ampus molemmat yhden maalin. Ja sit... Eihän koko rankkari missä kuin kolme veto. Joo, ei. En muista siinä pareita, nyt tehdä teppiseltä. Ja, ja sitten kempaani veti perseilleen noin Joo, ja miettinen teki maalin myös, teki sitten sen onneksi siihen. Meni jatkoille, ja sitten no, niin molemmat kaverit... Öö, tota, Sextoni on ystä se kolmessa, Danskoa pisti kaksi ja öö, vuorotelle siinä, sit, kun se järjestyskääntöni niin Tepsi aloitti, niin viimeisellä vedolla sitten, niin Suikkanen heitti hostikan maaliin siihen viimeiseen, tosiaan nyt oliko se Hämmentyykö se Donsko siitä yhtään enempää sillä karkas kiekko kuitenkin, ettei se nyt ostikka mitä huipu siinä ei ottanut. Eihän hän ole ottanut oikeastaan seiviä ollenkaan. Ei, ei siis, mutta kuitenkin, niin Donskota karkas Lättyä ei tehnyt kolmatta ja Femtoni, Femtoni heitti sieltä tarvittavat reput. Itse asiassa yhteensä neljä tuossa noin kun ampu vielä varsinaisissakin. Joo, sekin on sellainen, että en muista kyllä yhtään peliä, että missä olisi sama kamerina tehnyt neljä rankkarimaalia, että... Muistavaa jotain, että Jarkko Ruutuakin on laitettu kolme kertaa, maa, kertaa ampumaan MM-kisoissa ja onnistui vielä kaksi ensimmäistä. Sekin oli ihan silloin. Niin. Mutta en neljä ja kaikki sisällä, niin se oli kyllä huikea hyvä suoritus. Kaike, sen kaiken päällä, kun ne neljä kaikki tuli eri tavalla. Ne oli kolme kikkaa mm. se oli se yksi veto. Tota, kyllä sitä arsenaalia löytyi. Ja mun mielestä oli ihan hyvä sinänsä, että kun ne tulee, niin kyllä mun mielestä niin ei Sexton enää voi sivuttaa sieltä pois. Että paree yrittää harhauttaa, mikä on mun mielestä hyvä, hyvä asia yleensäkin, että mieluummin harhauttaa Mut mutta kuten siinä S-pelissäkin oli, niin se oli aika lähellä, että se ensimmäinen rankkari olisi mennyt sisälle. Että se oli, siinä oli sitä tuuria, että, että kyllä ehkä sekstoni on ehkä se parempi rangaistusauko ja selkeä ykkönen sille. <tos> Joo, se on tota, toki mun täytyy sikäli kun sä luonneet, jota pelaaja, niin tuossa aikaisemmin pareta ja Mä haluan parelta kyllä ehdottomasti, että se on äärimmäisen hyvä ja, ja tota no, niin se, se kyllä tekee, tekee sen eteen hommia on. Kun puhuin sextonista tuossa aikaisemmin, niin mun mielestä pare on se niistä se kokonaisvaltaisempi pelaaja huomattavasti. Niin kuin silloin sanoin, etten mä sitä, sitä miltä niin hirveästi muuttanut siitä kun niitä AHL pelejä katsoa. Se, se puolusti kuin kuitenkin. Et se oli aina siellä niin pelialla hyvissä asemissa. Nyt, nyt se tulee ehkä lait, sanoen, niin ehkä enemmän takakarvaan kautta, mutta tota, kuitenkin niin siis puolustaa hyvin ja nimenomaan niin kun siis teke, tekee duunia ja niin pyrkii voittamaan niitä kiekkoja. Se on mm. ehkä, ehkä laiturina on jopa pystyy asia. ottamaan just vähän korkeammalta tietysti kiinni. Joo, mutta sitten taas niin, niin, tota, se on kyllä hauska tuo Suikkasella tuo, että ää, virkoin siinä melkein puoli ääniä, kun katsotaan Matsia tuossa noin, kummallisen paljon tuo laitahyökkäjäpareen ottaa noita aloituksia, kunnes sitten muist, että niin no, niin, no joo, vahalahti, filppulaa, venäläinen, niin otti se venäläinen kyllä aloituksia aika paljon myös. Mm. Että, tota, nämä on näitä, en tiedä. Haluaisin nähdä se sentterinä sen pareinkin, mutta tota, no, niin, jos homma noin toimii, niin mitä sinä valittamaan niin, sitten? nyt oikein. Tällä hetkellä sitä ei just voi rikkoa, rikkoa niin kauan, kunnes se on tällä hetkellä se ei osa. Mm. Että, tota, että kyllä näin, näin hetkelläkin ja tällä, vaikka mun mielestä on ihan hyvin pelannut, ei hensi mitään. Mutta tota, no, niin kyllä yleensä tämä ketju on yleensä sit luonut sitä energiaa ja muut ketjut, sit, jos on ollut pikkasen vähän näkymättömissä, niin on tullut mukaan. tosi mun mielestä mulla on joka ihan hyvääkin sanottavaa, että ei sinänsä. Että ihan... mm. No, famulaari, avausmaali ei ollut kaukana tuossa että saa viime hetkellä patiaa. Joo. Ja laaksu siellä niin tota nelosessa, niin mun mielestä hän on just pienelläkin peliajalla, niin mun mielestä osoittaa kuitenkin olevas kapteeni. Joo, mulla tuli sama peli kanssa pelissä, että siinä oli muutama semmoinen vaihto, millä Tapsa sitä joukkuetta tuoda takaisin peliin, mikä on vaan on todella hieno asia. Kyllä on siis, että ei se ihan kuutta kymppiä ole kasassa vielä kertaakaan oikeastaan. En mä tiedä, S-peli ehkä. Siinäkin, kun niitä puolustuskämmiästäisiin niin paljon, mutta tota, se on ehjin esitys mun mielestä, eikä tähän mennessä. Mm. Tosin myös aina. mistä oli kolme pistettä toimi huomioon, mutta tota, no niin, <tuh> silti tuossa pelissä on äärettömän paljon hyvää. Tota, mulla, on, mm. mulla on kyllä niin kun, hyvät vipat tästä porukasta, ja etenkin nyt jos sitten tuolta tipahtaa sinne vielä yksi sopalainen niin, ja sitten tossa kohta, niin sieltä on vielä kohta hyökkäysvoimaa tulos lisää. Mm. Niin, niin. Eikö ollutkin näin, Halperni niin, tai Mikko Aronen pelaa hetken aika yhtä aikaa, kun Willsii tulee? <tos> en muista, onko niillä yksi peli siinä sitten vai miten se meni, mutta, että, että, nä, tällä tietoa. Joo, kyllä pitäisi se, tota, no, niin jos oli tää 10.10., niin Hifki-Tepsi-pelissä, niin pelaa Vilsiä ekan kerran, niin on kaksi peliä, kun siinä on lauantaina Tepsi Plus vielä kotona. No. 12. päivä, se viimeinen päivä, kun sopimus on voimassa, niin oletan, että silloin kyllä peluuttavat miestä. Kyllä, se on jännä, mitä, mikä sit, mitä silloin tehdään, koska sekään ei ole kovin pysyvä hetki. Että... No, se on tulevaisuudessa sitten. Odotellaan, kattellaan, sitähän tämä on ollut. Mm. Mutta tota tosiaan, niin kaksi murheenkryyniä, mitä tuossa alkukaudella on ollut, niin näin neljän peliä aikana, että kärppäpeli pois lukien, niin maaliedustan puolustaminen on semmoinen asia, mihin pitää saada ja ehdottomasti, niin tuo nyt, nyt hajoitettiin sitten tuo Vittasmäki-Seikola-pari. Mm. Seikola ehti vähän plussota tilastojaan, se on nyt miinus mm. viidessä, Vittasmäki valittavasti miinus seitsemässä. Pitää pohjaa siellä. Et se oli tota, aika, aika karu aloitus herrolta, mm. etenkin mun mielestä seikola Katon, katon pahalla silmällä sikäli. Kyllä hän on näistä ollut sekä enemmän pihaloa on ollut. Että Vittasmäki on ollut vähän sivukärsiä mun mielestä ainakin. Joo, on, on, on Veikkakin pari, pari pussia kämminyt, mutta noin, mm. kyllä Seikola saa kiittää enemmästä, ihan selvästi. Niin. Muun muassa tämä, mikä pomppasi Vittasmäestä ja Norrenasta sisälle pelikanssia vastaan, niin lähti nimenomaan Seikolan helvetin huonosta Joo, ja vähän se, mutta ei osaa oikein tietää välillä, että mitä hän oikein ajattelee, kun vähän on myöhässä. Ja sitten siinä st niitä aivan kamalia, kun hän laittaa jalkaa väliin laukaukseen, että en siellä varmaan sitten silloin. Joo, ja sitten mikä tämmöinen tota, no, asia, mitä minua on inhoittanut aina, niin että minkä takia, tai oikeastaan kaksi asiaa tulee heti meille, niin semmoinen, mitä... Muistaakseni mulla ihan luistelu koulussa jo sanottiin, että tää no, niin tulee kaksi-yksi hyökkäys, tai kahdella yhtä vastaan, niin puolustaja pelaa äijä ja molari pelaa kiekkoa. Niin, niin Seikola jää polvi, polvi siihen puoliväliin ja käytännössä ei tee kumpaakaan. Joo, se on se. Seikola on se kaveri, kaveri, joka tienaa, tienaa varmaan paristaatonttua, niin kyllä se vähän ahdistaa semmoista kattoa. Mm. Toinen homma sitten ehdottomasti, mikä, mistä mä en, en, en, vaan, en ikinä tule pitämään, on se, tulee niinku tämmöinen pomppukiekko tai tämmöinen vastaava, niin sitä yritetään jollain mailalla ottaa alas. Herran jumala, sä pistät kroppaa semmoiseen eteen, että sä pysäytät sen kiekoon. Mm. -hmm. Niin ei, et, et sitä mailalla haromaa sieltä, milloin se menee noin 90 prosenttia varmuudella sun ohittesi. Lyöt ropaa siihen eteen, niin se ei taatusti mene ohita. Tämmöiset niinku ihan perusasiat ärsyttää katsoa, kun tuommoinen, siis kokenut jätkä vielä tekee niitä. No, siitä tulee vähän niiden vaikutelma, kyllä. Mm -hmm. Siis en mä, en mä lähde siis 18-vuotiaista junnupakkia semmoista, tai junnupelaajaa, semmoista liikaa ruoskimaa, mutta tota, no, niin Jumala niin kyllä nyt ton ja ton palkkanen jätkä, niin kyllä perkelle pitäisi vähän ymmärtää. Tosin kyllä sanon myös sen, että jos olisi kokonaisvaltaisempi pelaaja, niin eihän se tässä liikassa pelaisi. Onhan se fakta, mm. sekin tietysti. Kyllä. Mutta tota, kyllä Seikolalle, niin. Annan silti aasinhatun kahden ensimmäisen viikon, viikon jälkeen, ei ole todellakaan vakuuttanut profiilihankinta, täytyy pystyä parempaan, valitettavasti todistaa mua oikeaksi siinä, kun sanoin, että Petteri on olisi äärettömän paljon mieluummin ottanut johtavaksi pakiksi, koska jos hänellä on huono peli, niin hän on silti pelannut ihan ok. Mm. on huono peli, niin se on miinus viisi. Kyllä, mutta totutaan nyt, mainitsin, Petskun, niin sekin oli aika yllättävä fakta, vaikka nyt on neljä viisi peliä pelattukin, niin... Nummelinjahan johtaa puolustujen piste pörssiin, mikä on ihan melko odotettava, ehkä kuitenkin, vaikka ei Lukko kyllä ole pelannut hyvin, mutta ilman eilisiä Nummelinin kahta tehopistet ja molemmat tuli tasakentällisiin, niin Nummelini olisi kansa, ollut miinus viidessä, muistakin mm -hmm. Tässä mennään niin ääripäästä toiseen, että jos nyt muutama onnistuminen tulee, niin saattaa johtaa Joo. vähän kyseenalaisesti noita siis Tässä on, tässä on toi plus-minus-tilaston ongelma tulee just tuossa, että Ee, siis se vääristä senkin takia, koska on se automaattisesti, pelaat paljon, niin sulla kolisee myös omissa paljon. Jos sun koko joukkue pelaa päin niin sulla kolisee omissa paljon. Mm. Niin se on niiden pelaajien vika sikäli, että niistä pelaajista voi liikaa päätellä. Paitsi siinä kohtaa, kun alat erottumaan joukkueen tai liikan sisällä suuntaan tai toiseen, niin sitten se alkaa kertomaan jotakin, varsinkin pitemmässä juoksussa. Niin tarjotaan vielä paljon pitempi otanta, lukko on aloittanut kauden ihan päihelvettiä. helvettiä. Niin, niin en mä ihmettele sitä, että se on sillä miinuksella. Se on koko joukko varmaan aika lailla miinuksella. On. Tepsillä sitten taas se tilasto näyttää aika romalta sikäli, että siellä on kaksi herraa on miinus viisi, miinus sitten siellä on koko ykköskentälinen plus viidessä. Niin, niin kyllä se kertoo, että mitkä siellä on niin vahviten esiintynyt. Ykköspakkipari, Morris, Morrison Seiko on plus 5 ja nämä on miinus viidessä. Mm. Niin, niin kyllä se, se, se kertoo vähän jotain jo. Mm. Mutta, tuota, mutta jos, tiedä, siis pak -pak... Niin, jos pakkien yleensäkin nyt sitä muutettiin, kylläkin. Mutta eihän sekä ollut kyllä, mitä me ajateltiin kuitenkin, että Seikolla olisi pelannut Morrisonin kanssa, mutta ei sekään ehkä tällä hetkellä tunnu siltä, että se olisi enää kaikkein luotevinta, Miks, kun on nähnyt tota miksi sitä, niin, sitä vaihtaa, kun Morrison, Seiko, niin on selkeästi niin, kun homma toimii, hyvä työjako. Seikolla on ihan järjetön itseluottamus sen kiekon kanssa, mun on vaan sitä upeat katsella, kun se homma toimii. Mm. Toivon mukaan se ei jossain kohtaa menettää sitä mennä. Sitten sit on sit omissa tuulee puutamaan mutta... mitä mihin mä vähän yritin viitataan, se, että ei tämä Morrison todellakaan mikään tuota, niin odottava puolustava pakki ole, kyllä, se Ei Suomessa. Se on niinku häkellyttävä joskus jossain kohtaa. oli kattoa kun se on se ei ole molemmat hyökkäyksen kärkenä maalin takana. Mm. <laughs> niin kauan kuin se toimii, niin antaa poikien pelata. Tuota, no, niin, siis mun mielestä on vaan hienoa, että Morrison... Ää, Morrison Siis tuli pelaamaan lätkää, eikä vaan lyömään sitä pleksin kautta helvettiä. Se olisi, se olisi tosi kallis mies semmoiseen. Sitähän me puhuttiin myös ennen kauden alkuun, että sitä jotain tehoja pitäisi saada. Ja mun mielestä niin kuin tässä on molemmat pakit on semmoisia, on ollut just sitä, mitä odotettiinkin, plus äärettömän paljon enemmän. Mm. Joo. Se on, se, on vaan, se on vaan hieno asia. Vittasmäki Palmroot-pari on varmasti tasapainoisempi kuin sitten taas. Niin Vittasmäki ei siinä niin ollut seikolle se, se oikea, oikea lapsenvahti. En tiedä, onko pulliikaa sen enempää, mutta ekan peli, eka kokonainen peli oli mun mielestä niin kuin hyvä, hyvä esitys heiltä. Mun mielestä kertoo aika paljon kuitenkin, että et tota no niin, Kärpillä omat hallintajaksossa, niin silti niin ei sitä maalia sitä tällä kertaa vaan löyty niitä maaleja. Mm. Sitten semmoinen kysymys tietysti, että jos nyt on, nyt on, että Ristolainen tulee takaisin, niin onko sulla minkäänlaista maalailua sitä varten? Että... Mielestäni kysy kysymys on siitä, kenes, ketä sitä pudotetaan pois. Mä en tiedä sitten, että onko se sitten melkein vittasmäki, kun valitettavasti sitä vauhtia joutuu hakemaan, koska mun mielestä palmrutti on pelannut aika hyvin. On kyllä, palmrutti on ollut yllättävän hyvä mun Kaik ka Kaikki oikeastaan, eikä, eikä mulla... mitä on nähnyt sen mykoplasmakin jälkeen, niin mun mielestä palmrutti on ollut aina Joo. pirteä ainakin. On, on, niin siis mun mielestä pelannut ihan hyvin. Et se kun siis vähän malttia niihin takloksiin, ettei lähde omasta päästä puoleen hakemaan niitä niittejä, ei siinä mitään, mutta pelaa aggressiivisesti, pelaa kovaa, mä tykkään sellaisista pakeista. Ja kun maltaa olla yrittämättä liikoisen Kiekon kanssa, niin on oikein hyvä. Mm. Hyvä, siinä, hyvä siinä roolissaan. Ja siis se on just semmoinen niin kolmospari, kolmos hyvä sarjajuurapakki. Semmoinen, niin semmoisen se pitää olla. Semmoinen, me kuuluu, kuuluu siihen runkoon vuosikausia. Ei lähde kulumallakaan ja silti niin hoitaa, hoitaa hommansa, hommansa niin kaiken kaikkiaan hyvin. Niin. niin. Ei semmoisia kavereita ole mitään vastaan, mutta vittas mäkin tällä hetkellä ehkä se, mikä kaipaa eniten perseille potkaisua, vaikkakin Seikolla on saanut se huonolta. Seikolla, tarvitaan muiden avujensa takia jäällä, niin sitä on hankala pudottaa. Niin mm. Siinä on myös niin, tietysti niin, se, että kovemmaa palkalla niin ei, ei sitä voi vaan leputtaa ihan just noin, vaan pitäisi vielä vähän katsoa pidemmälle. Ei, ja nyt oli kuitenkin ihan ok-peli okay tuossa noin mm. kärppiä vastaan, vaikka sitä siinäkin onnistuu haukkumaan tietysti, mutta... Niin kyllähän hän nyt tavallaan toimittiin, vähän just niitä lerppukiekkoja hän on laittanut, että ehkä ne on just, kun ne on, että ohjaamaan sisällä, niin et ei Seikolan vaan ainoastaan se, että et se, et hänellä olisi hyvä lämäärin, mutta ehkä mun mielestä on kysymys enemmänkin siitä, että se Seikolan pitäisi nimenomaan siellä liikkua ja saada ne paikat ja tehdä ne lämäärit, eikä silleen vaan roiski sinne. O olla aktiivinen ja olla semmoinen siis pelillinen liideri siinä, mm -hmm. että tässä kaivataan siltä kaverilta ehdottomasti tuommoisella... Tuommoisella hintalapulla ja kokemuksella, niin totta kai. Mm. Tota no, niin en tiedä, jännä katsoo, kuka sitä putoo, mutta kyllä mun hevonen tällä hetkellä on valitettavasti Vittasmäki, joka, joka voisi käydä kokompana ulkopuolella. Sitten vaan sitten sit menee makuasiaksi tykkäykseen niin enemmän Vittasmästä vai Palmruutista. Ne siinä melkein on, mä usko, että siis pullihan, pullista asuikkaan ne tykkää, niin sitä on hankala kuvitella putoavan kokoonpanosta pois. Joo. Ja, niin, niin, tota. En tiedä, ehkä ristolainen Seikola. Olis lähen mielenkiintoinen pakki pari nähdään näke. Niin siinähan vois niin. Ja tota joku rottaatiotion voi olla ihan kanssa koska. Joo. Ei Siit Sitten ku siit kuitenkin siellä on niin, siellä on myös karhuu. Joka, jota mä haluaisin nähdä ylhäällä tämän kauden mittaa lisää. Mm. Niin, niin tota on siellä äijie. On siellä äijie. Tässä on vaan kuitenkin eihän tässä on, mikäs päivää NHL alkokaan. Öh yksi tässä on ku voi tässä sen. ihan lokakuu alussa. Tässä on ei ole kuitenkaan niin hirveästi ehdi olemaan pelejä, että varmaan kuitenkin Ristolainen satsi tulisi saman tien melkein, kun se asia varmistuu jopa, niin... No ristolaista ne saisi, sais, sais sen peluttaa sitä kymmenen peliä ennen kuin... Niin, sitten tulee tavallaan, lähtee vuosi pois. Vai mä en muista, miten se nyt sitten Euroopasta tulee kanssa menee, mutta jos on Junnu Liikasta varataan, niin se meni niin. En uskalla lähteä varmaksi sanoa, miten tuo kuvio, kuvio menee Euroopasta tulevan pelaajan kanssa, mutta... Tota... Öö, ei Rassilla sellainen, että ihan ruusasti on aina mennyt, että tota, nyt oli just Twitterissä huom huomasin, niin tota, että oli miinus kaksi pelannut harjoituspelissä. Ja, tai kaksi, kaksi maalia mennyt omiin hänen vuorolaista. Braden McNabb, joka vähän samasta paikasta sinä varmaan kilpailen oli vetänyt ihan huippupelin. Joo. Niin, yeah. niin, niin sitten, en tiedä miten, en ole peliä nähnyt niin hankala tietty sanoo, mutta... muuten, ei se nyt tyty noin ajatuksena kauhean hyvältä. Niin, ja siellä on kuitenkin sitten nämä tietysti kanssa torpattavana. Että... Joo, kysy kyllä, kyllä se vaikuttaa kovalta. Siis mun mielestä kysymys on enemmän siitä, että tuleeko se, tuleeko se vai meneekö se AHL hmm. Ja mä en edelleenkään ole varma, että saako mennä AHLään. Mikä se siirtosopimus sitten on? Näitäkin asioita olisi kiva avoimesti kuulla, että tässä saatana spekuloida ja odotella tämmöisiä. Tämä on turhaa. Turhaa happea haaskataan tämmöiseen. <hysy> periaatteessa, mutta tota, no, niin siis se on, sehän nähdään sitten. Kyllä. Mutta tota, no, niin mun käsittä, käsitykseni mukaan tilanne on se että mikä kaikissa haastatteluissa kaikissa yhteyksissä mitä maan oon kuullut, niin on ollut se että et, tota, joko pelaa ylhäällä sitten tulee Tepsii. Siinä on ne vaihtoehdot. Mm. Niin, niin, mikä tar mulle tarkoittaa sitä että sehän tulee Tepsii. Kyllä. Sitä. Niin, onko hyökkäyksen puolelta? Tota Ykkösketju nyt on kehuttu jo aika riittävästi. Ja... No joo, en mä tiedä, sitten sitä sen enempää muuta kuin se, että, että no, niin nyt kun Halpern tuli, niin totta kai leventää iskukykyä, Mun mielestä nyt on niin kolme suht iskukykyskenttää. Toivoisin, että Suominen ja etenkin Pertranilta odotan, että antaisi vielä, tai niinku kuin toivois, tekisi maalin, koska Kyllä. sitä se tuntuisi kaipaavan. Hyvää haastamista, hyvää, hyvää, hyvää sähkää tekemistä ja muuta, niin ja hyvä laukaus sillä kaverilla on. Ja yllätyksellinen kaveri sikäli, että olisi, että kiekko pesään, niin saataisiin enemmän sitäkin kaverista iloa. Kyllä. Kolmosessa ehkä eniten mua tällä hetkellä, mitä olisi ehkä, niin Soinulle välillä se vähän, jää vähän jopa näkymättömiin. Tässä Virtalainen on Miettisenkin kirjannalla. että sinnekin ehkä voisi tuota, no niin, yksi maali lisää tehdä hyvä. Kuitenkin hän on kuitenkin maalitilanne altsentaa avannut, ei muistaakseni. Joo, ei, tuota, no niin siis, ei sen ketjun peli huonota, että pelikas peli niiltä ei ole kauhean hyvä. Mm. Mutta tuota, no niin, kyllä niin kuin esimerkiksi tuo kärppäpelissä oli mun mielestä, hyviä, oli lähellä, ettei mietti ne tehnyt, tehnyt voittomaalia siinä varsinaisen pelien loppupuolella Virtalan tarjoulusta. Mm. Et sekin on ihan hyvä ketju, että kyllä toi siis ykköskentän varassa se nyt on. Sille ei vaan voi mitään. Vilsiin tuloa vähän auttaa asiaa. Et tota, toivoisin nyt nimenomaan, että tämä niin Halpernin ja vertalanketju ketju tekisi tasaisemmin tehoja ja leveämmät rintamalta, ettei kaikki riipu noista, noista ulkomaan elävistä. vaikkakin ovat olleet johtavia jätkiä, mikä on hieno homma. Kyllä. Hommat. Siinä on myös säätetysti, että, tietysti, että, että no niin, muutamissa peleissä on ehkä huomannut jo, että vähän liikaakin jopa tulee sitä kuin Silloin tulee yleensä vähän väsyneitä ratkaisuistakin, tai ei olla niistä hyökkäyksen päässäkään niin terävinä kuin pystyisi. Eloskenttää mun mielestä sitäkin kehuttiin tosiaan jo. Siellä se Miikka Tuomansa-asema, ei mun mielestä hän vastaa sinänsä, on. ja kyllähän sitä kokoa ajan tuomut, kun hän on vähän semmoinen alle karhu. Niin. Joo, mutta sitten taas niin, niin se, se, se on, se on eloskenttää niitä. Tota... Pitää nyt ei. vihdoinkin ehkä, ehkä hyväksyä ja tajuta, tajutas vaan se, että siitä ei tule sitä ykkös-kakkoskentän voimahyökkää, johon sillä olisi kaikki helvetin avut. Mm. Sitä ei vaan tule. Kyllä. Se on nyt hyväksytty. Se on neloskentän mies, se on, se on siinä, siinä hyvä, se on hyvä luistele, se on vahva jätkä. Se pelaa alivoimaa, se painaa hommia. Se on tuon ketjun rooli. Mun mielestä toi ketju, toi ketju toimii, toimii te, siis tekee työtään äärettömän hyvin. Ei, mä kukaan niitä tehoja odottaa. Ei ja pelaa hyvin sillä tavalla. Heidän hyökkäykset yleensä päättyy just vähän laukaukseen ja saavat tuotu pelinpainonpiste vastustajan päätyä ja sieltä pääsee sitten parempi. Se, se, se on puberon. energinen viti. Mm. Se, se on vielä niin kuin, se on vielä niin kuin siis, ei pelkästään, että siinä on niin nuo tuplatornit laidoilla, mutta no, niin ei toi... Laaksokaan on mikään, no niin okei se on tämmöinen perusjääkekkoilija mittaisi takaisin kolon, mutta se niin kuin, siis se on ihan suht koukas ketju ja niin ei sitä vastaan varmasti pelata ole. Ei joo, ja siihen just nimenomaan FAMULAARiin kuitenkin sitä haluaa tehdä kuitenkin maaleja, vaikka rooli olisi mikään niin se on kans ihan no, positiivinen. Ihmettelen, jos niin sopimusta ei tehdä. Kyllä. Ei mun mielestä ei mitään valittamista FAMULAARissa. Se on tehnyt kaiken mitä on pyydetty mun mielestä. Mä samaa mieltä kyllä. <suh> mutta tota on no, niin... Hmm. Ei mulla oikeastaan ole sen, sen kummemmin tähän hätään. Mitään ihmeellistä. Tota. Sitten alkaakin Tepsillä nämä kolmen pelin viikot. Ensimmäinen <köhön> Turkuun yhden pelin ja kaksi vierasmatkaa. Tiistai torstaa lauan lauantai. Tiistaina tappara TPS. Mm. Torstaina TPS IFK Turkuhallissa ja sitten Kalpa Tepsi lauantaina Kuapios. Tota noin, mennään Peli kerrallaan. Vähän ennakkofiiliksiä, mitä odotuksia on, j -n -e, j -n -e, j -n -e. Tappara TPS, tiistaina Tappara aloittanut kauden äärettömän huonosti. Juve, pisteet on tullut. Piste per tapparalla. Joo, se on. Eli, tuota, siis, niin, eli tämän päivän sarjataulukon mukaisesti TPS-kohtaa kolme viimistä. No, niin, tota, Joukkueet näyttäisi olevan sen verta sekasin siellä, että, että nyt on niin myös iskun paikka vähän joka pelissä, mutta tapparaa, niin, tapparaa vastaan se on vieras peli. Tapparaa niin, tota, kerholta sai läksytyksen 5 ja kerhonkaan peli ei mielestäni ihan hirveen hyvässä kantimissa ollut, mitä katoin heidän peliä saipaa vastaan. Niin, tota, kyllä mä lähen kolme pistettä tästä näitä ehdottomasti pitäisi saada. Jos esitys niinku lähentelee, tota, että et nyt saisi niinku sanota, että olisi yksi erä, niinku, missä, mikä vi, missä vienti on noisille koulussa, ja sitten olisi niinku kaksi tasasta erää, niin kyllä se pitäisi palosodan peli olla. Joo, siis mä olen ihan samaa mieltä, että kyllä, tässä vaiheessa vaikka onkin neljä peliä pelattu, mutta ilme on sen verran hyvä. Mun mielestä on nyt kysymys siitä, vai just nyt on tehokkuudesta. Että ja tietysti niin. niitä hölmöyksiä ei saisi tulla käymään mitkä, niinku, just toi, kulminaatiopisteeksi, että otetaan yhmä jää ja ja pelattaisiin tasaisemmin. Nimenomaan kyllä se peli saisi tappaa ensimmäisen erään, jos oikeasti niin hyvin pystyy pelaamaan ja toinen on ihan pihalle. Tota. Totta kai mä nyt ajattelen, että jos jotain vastaan niin kun on hankaluuksia, niin kyllä mä uskon, että tuo tosta herää. Että kyllähän me molemmat sitä feikkailtiin paljon korkeammalla. Tässä on tullut vähän tyypillistä, että nämä... Niin sanotusti ennakkoon paremmat joukkueet on ehkä pelannut pikkasen alakanttiin ja sitten mm. rappu, rappupuolen joukkueet sitten vastaavasti toisinpäin. Tota, mutta totta kai, kyllä mä tavan mukaan tietysti veikata näitä otteluita, mutta tota kyllä mä luulen, että Tepsi tuosta ottaa kolme pistettä. Mä luulen, että se, mm. tämä, tämä viikko ei kuitenkaan mennyt mitenkään kauheen hyvin just nimenomaan, et, jos ru ruvetaan katsomaan pelkästään pisteitä, niin mä nyt luulisin, että vieraspelit jatkuu, mutta nälkä se kasvaa. Joo, Tappara on tehnyt neljään peliin kuusi maalia. Ja nyt on taas Stepsillä hyvä trendi sikäli, että sai pidetty tuon maaliedustan. Maaliedustan sai turvattu ja hyökkäyspelissä on kuitenkin tehoja riittänyt on ihan hyvin. Toistaiseksi niin, niin tota, Kyllä, mä lähden tuosta voittoa, voittoa kanssa povaamaan, ja niin mä sanon, että se, se ää, palloseura hakee pisteet lukeminen 2-5. Mä uskon, että ketchupipullo vähän aukeaa taas tuossa pelissä. Joo, no mä pistän sitten, että tulee vähän hajontaa, niin mä laitan 1-4. Mitä, Veik, on tulokset? tuloksi? Ei, hajontaa, ha hajontaa pitää löytää. Maalin ero sama. Selvä. Sitten tota niin, torstaina sirkus saapuu kaupunkiin. Joo, tämä on varmaan... Katsotaan, millainen sillä tällä kertaa kasassa sitten on. Siellä ollaan tota, noin, taas hallin katsomassa, ja tota, niin nämä TPS-IFK-pelit, niin mun mielestä näissä aina pitäisi olla pikkasen lisää potkua, vaikka on harmillisesti torstai-peli. Torstainahan ei ollut pelikassia vastaan, kun vähän repas 5000, mikä oli mun mielestä pikkasen jopa... Anteeksi, antamatonta, koska oli hyvä S-peli taustalla. 10 000 nakkia ja mitä vielä. Kaikki oli, niin kuin, mutta 5 000 oli, minun mielestäni, pikkasen ja vähän, että kyllä arkiotteluihin pitäisi saada vähintään 300-400 katsoja lisää. Että se olisi melkein 5 500. Mutta mä uskon, että se... nyt ensi torstaina IFK-matses, kyllä mennään yli 6 000. Näissä, näissä alkusyksyissä IFK-peleissä on yleensä ollut semmoinen, että ne on niinku niitä tietynlaisia kohokohtia ollut. Mm. Viime vuosina, vaikka kaudet olisi muuta mennyt kuinka perseille, niin se on, niin ollut, se on ollut semmoinen jotenkin hyvä sytykettä. Viime, vu joo, viime vuonna muistat varmaan sen, se oli melkein vastaavana päivänä kolme päivää myöhemmin viime kauden vuonna nimipäivät silloin, ja oli TPSIFK, ja se oli se peli, mistä silloin meidän tuonne bloginkin laitoin sen kuvan, kun kattoinen me ei mennyt pysyä sen Tämä antila jatkoi aika paljon. E niitä niin. itse asiassa tuli, kun siinä se tapahtui mä vahinkoan. Niin, mutta kuitenkin se sama peli. Kyllä just se. Joo, se oli hyvä matsin nimenomaan. Voisi vähän odottaa sama meininkiä, tasainen peli ehkä kuitenkin. Niitä on mukava katsoa niitä pelejä myös. Kyllä. Mutta IFK-pelit on myös yleensä ollut tiukkoja nyt sitten. Miten tota Hifkin kunto Hifkin kunto nyt vähän nyt sitä taas turpaan. Eli se pelistui taas, ne oli Assetonin muistaakseni nyt voittanut. Voittanut just Helsingissä. S-Lestaisi ollut vähän hieman sekavahkoa. Mm. Avauspelissä hävinne plussille jokereillä sit sitä ei Jokereet vasta jääneet nollille. Joo, kyllä tuo niinku siis... Ei tuo hifki mun mielestä mitenkään syyttä tuolla ole. Että tota, <köhön> tiistai näyttää suuntaa sikäli, niin... En mä tiedä. Mä en, mä en välttämättä usko tässäkään pistemenetyksiin. Mun tässä on niin, kuin niin hyvä iskunpaikka nyt tällä viikolla. Mielestä lyödä, lyödä, lyödä ihan täydettä täydet yhdeksän pistettä, mm. pistettä tauluun. Niin tota... Kun se on niin vaikea sanoa äänestä. Mulla on ainakin tällä hetkellä sellainen mieli, että tässä niin kuin haluaisi pavata sitä yhdeksää pistettä, mutta, mutta koska viime kaudella niin kuin nämä tavallaan vähän meni, miten meni. Okei, nämä on vaan veikkauksia, mutta se on silti vähän vaikea. Tuntuu jotenkin vähän perversi. Mm. <laughs> joo, joo, Kolme pistet joka ottelosta. mutta... Siis mitä, onko se jossain kumiasussa siellä, kun sitä äänitöt vai? <laughs> Pitää vaan sanoa, että ihan hyvä, että Skype ei ole koskaan ei tehty video. <laughs> joo, ei, ei me video-optiota koskaan lyödäisi päälle. Että... <laughs> just, just tämän takia, en mä, enkä mä viitan yhtä, että mitä mulla saattaa olla. No oh, <laughs> Mennään eteenpäin, se joka on kuva varmasti. Joo, kyllä mä lähden rohkeasti, koska nyt on nimenomaan kolme pirusekavaa joukkuetta vastaan. Mun mielestä vaikein on se tappara ja siitäkin tulee voitto, uskon näin. Niin kyllä mä lähden opportunistina hakemaan, että nyt kun vastuksella ei kulje, niin tietysti on tarpeeksi hyviä elementtejä, niin niin, niin tota. Sanoin, että IFK kaatuu myös. Joo. Kyllä, mäkin sitten siellä sanon, kun me saatiin tähän tämmöinen konsensus, niin mä sanon numerot on tässä. IFK tekee korkeinta yhden, pistetään siihen yksi, ja sitten tota. Mä veikkaan, että tässä tepsi voisi tehdä ihan viiskin maali. Mä lähden vähän tiukemmin, mä sanon, että se menee. Se tuota, no, niin menee 3-2. Joo. No se ehkä voi olla kyllä, että nämä on kuitenkin on aika tiukkoja pelejä. Mm. Tässä on mielenkiintoista että missä pelissä esimerkiksi hostikkaa mahdetaan peluttaa. Mm. Mä veikkaan, että Norrana jaksaa melkein... Tuota, no, niin... En mä tiiä hostikasta huolimattakin, jos se puolustus vaan pitää, niin kyllä sekin siellä takana varmaan pärjää. Mut, tuota, no, niin... mm. Mä lähen melkein siitä, että hostikka pelaa tämä. Itse korjataan sen verran. Mä sanoin, että, että se on 4-3. Mä uskon, että sinne hostikkaamaa sinne menee, menee pari enemmän tai Enempi kiekko. Niin tota, 4-3, tuo torstainpeli. Lauantaina kalpasit, se, niin se on ollut se sekaisin porukka. Ihan, ihan kirkkaasti se ei ole onnistunut yhtään missään oikeastaan. Ilvestä vastaan menetti johtoasemansa. Otti, ot, ot, otti rankkarilla tukkaa. Hmm. Niin, tota, neljä peliä ja kaksi pistettä, se on aika karua kertomaan. <köhö> Kymmenen pinnaa karannu, karannu muille maille. Mä taas ehkä niin, ajattelen tota... sitä niinkin päin, että vierasottelu on niin on ehkä aika tärkeä, varmaan viikon tärkein otettelu, taas Kalpalle ihan lauantai-peliä, kotipeliä näinkin, ja näinkin. Mm. Tilanne on, mikä on, niin mä veikkaan, että Kalpa, Kalpa ei päästä tepsiin kyllä tässä vähällä. Ei, sen takia mä sanoinkin, että tuota niin Norrena palaa tässä pelissä Luukulle ja ottaa kauden ensimmäisen nollapelinsä kaksi nollalukemin. Selvä. Sitten siitä tulee vähän maalinen ja tiukka match. Mä vähän, siellä on palmrootit ja pullit ja muut kovat jätkät pitää nämä kalpan junioriosaston kurissa, niin tota noin, tässä voisi olla mahdollisuus hyvin vähän vähämaalliseenkin puolustusvoittoon tai tällaiseen. Mä en ihan usko, usko siihen, että se vastaan tekee vieraissa ihan mitään neljä maalia enempää. Tämä voi, voi olla joku semmoinen... Se on nyt vähän lähden siitä, että mä olen ihan täysoptimisti. Tämä peli päättyy 2-2. Ja Tepsiin vielä sanotaan vaikka viimeistään rankkareilla. Joo, siis se on, se on lähinnä, että tota, no niin en mäkään. Äh... Kyllä minulla koko ajan oli, että, että, että lähtisin hakemaan sitä, että, että IFK esimerkiksi ottaa voiton, tai, kun, kun tahan, tai mikä tahansa joukkueesta sen voisi ottaa. kun se kalpakin se, se joskus ottaa, mutta tota, mm -hmm. välttämättä, välttämättä, pelillisesti menevät niin eri suuntiin, niin en välttämättä usko, että se että nyt on... Niin Tämä on, siis, on Tepsille iso viikko, mm -hmm. ja mä usko että Halper pääsee rytmiin koko ajan paremmin mukaan, ja niin hyökkäyspeli vaan paranee. Ja, Nimenomaan, että mä heitän tämän ehdoksi sinne, että hostikka onnistuu siinä pelissä, minkä se pelaa. Ja sitten, että hyökkäysteho tulee levemmältä rintamalta. Ja maalitusta puolustus, puolustus pysyy tiukkana, mitä se oli tuossa kärppäpelissä. Maalivahti hoitaa loput, mitä pakisto ei pysty. Niin tota, kyllä se siitä ihan hyvää tulee. Näin sen täytyy mennä. Mutta joo, eiköhän lopeta tähän ja katsotaan sitten viikon jälkeen, että miten, miten, väär, miten väärässä oltiin. Joo. Tuli nyt tällä kertaa vähän pitempi tosiaan, koska nyt käytiin kaksi viikkoa läpi. Nyt pyritään saamaan tämä viikkorytmi, viikkorytmi pyörimään ja katsotaan miten onnistutaan. Mutta tota niin. Täältä tähän. Joo. Sanoisin. Kiitos ja näin. Hei sitten, vedä voiton sä pelet jo urkuun. TVSD! Ei tullut vastusta ja turhaan tänne Turkuun. S! peäs TPS, TPS! Saa kohtaa nähdä kuinka oma verko heiluu. Nää ovon omat omat porukat reiluu. Vaik joskus kesken matsin hierojatkin huutaa vielä kai ne katonie, kun jäälletteen. TPS, TPS! Ja takapuoli osun suoraan kiekon päälle. S! DPS, DPS. Jos silloin siitä pitkä putki alkoi, vaik joskus katkes vähän käsiä ja jalkoi. Mun vanhan komettini lapas vielä lukkee. Maali, maali, maali. on. Se on hunajata, hunajata, hunajata mulle. Hunajata, hunajata, hunajata sulle. Oh. Peli tämä elämä ja henki Te Ei siinä kukaan ole isäntä, ei renkihäs. te Kun johtomaali syntyy, päältä puto kitti. Ne huuta opat yhtä ja titsi. Ja pojat tahtovat sitä makia lisse Maali, maali! Malli se on pahia tauna ja tauna mulle ta oh oh Oi oh. niin Mari Mari malli se on